ez itt a Quickplay 143-dik az első, jó ez, mert bombózból is milyen sok. Én neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok! De csak szigorúan másfél méterre arrébb melletted. De, hogy is sokkal messzebb vagy szerintem. <gül> <gül> Bár most átállítottam kis a mikrofont, úgyhogy az most közelebb van. Igen, és most végre nincs doboz hangod, mint az előzőben, mert ugye az előző podcaster mindenki hallotta, hogy mennyire doboz hangod van. Várj, én hát hallottam. már értem, hogy miért nem működik a honlap. Hát te vetted le, mert érezted, hogy doboz hangod van, ezért inkább az egészet megszüntetted. Nem, egyszerűen csak eltűnt. Igen, technika infó, bár ezt nem tudom, hogy miért mondjuk vagy. Hogy, tehát, hogy hol, hol kéne bemondani, hogy az is hallja, aki amúgy a hanganyagot hallgatja, de most egy ideig nem lesz a hanganyag, mert ugye az a honlapra van bekötve. Egy ilyen erős formában, ami most szintén nem működik, és már kb. két héttel a, a tárhely gyakorlatilag le van lőve, és a tárhely szolgáltató honlapja sem jelenik meg. Úgyhogy jelenleg még várunk, hogy azért valahogy hát, ha sikerül annan kipiszkálni az remény, adatakat, remény, és, remény, és között, átteszem valami, valami stabilabb helyre a dolgot. Hát, hogy lehet, hogy megoldják a problémát. Tehát most egy megoldják, a szorongan. És hogy ez a két hétnött még belefér nekünk, hogy addig nem volt elérhető. Nem tudom. Ha, ha minden az között, a szakart, és nem sikerül visszaszerezni, akkor pedig ugyanott lesz a honlap, tehát a domén az a az azt az, az, az, az tudom szerezni. És akkor egy másik tárhelyen hasonló tartalommal, hogy minden adás újra be lesz töltve az RSS-be, nem lesz ilyen probléma, hogy eltűnt minden. Igen, ja, tehát seki nem fog lemaradni semmiről. Minden lesz, igen. Csak hát most, most egyelőre fut az adás a Twitch-en, és lesz töltve a Youtube-ra, viszont a, a Spotify, az iTunes, meg a hasonló ilyen szolgáltatásokban nincs begyűrűzve ez a dolog, mert ugye azok az RSS használják, ami pedig a honlapon van, ami jelenleg nincs. Bízunk, hogy megoldódik ez a, ez a mizéria minél hamarabb. Így van, így van. Akár egy-két nap majd már látjuk. Mondjuk tehát internetes berkekben ez a két hét kiesés, ez olyan kb. a végtelennel egyenlő. Tehát ha igen, két igen. hétig ki van valami lőve, akkor onnantól kezdve már Valószínű, hogy nem is nagyon fog visszajönni, de azért én még reménykedek, mert én e még Nekem maradom. az a fura, hogy nem is írtak semmit sehol. Tehát, hogy legalább akkor valami e-mailt, vagy akármit küldhettek volna, hogy akkor ne várjatok rá. Hogy nem nem várjátok? Most, most gondolkozom, hogy ez milyen e-mail van oda bekötve, mert lehet, hogy olyan e-mail van oda bekötve, ja, amit nem is nézen. Amit nap nem is. is nagyon nézek. Most gondolkozom. Na, mert akkor lehet, hogy szóltak már, hogy én ja, vége ezt, van. Ezt jó is, hogy mondod erre, akkor most ránézek, hogy ez milyen e-mail cím van nekem oda bekötve, mert akkor lehet, hogy valahova írtak valami tájékoztatót, hogy hamarosan újraindunk vagy innen tudod letölteni az adatbázist. Nekem ennyi bőven elég lenne. hogy hát, lehet, hogy az, hogy, át, hogy problémák vannak, és, és megoldjuk mondjuk április elejére. Ja, igen. Aha. Az is jó lenne. Aha. Az az élő adás varázsa. E -e -e. <laughs> az hogy az egyik. Most két, két e-mail címet találtam. Az, vagy ezt meg nem tudod megnézni így, hogy melyik van bekötve, hogy nem működik a honlap, nem? Hát úgy megtanul, tehát én, én a böngészőbe elmentek jelszavakat. És így megnézem, hogy milyen mentet jelszavak vannak, és hát az a probléma, hogy... Ezt mondjuk én nem tudom, hogy hogy csináltam. Mit csinál? Mert az egyik, az egyik e-mail cím, ahhoz a doménhez tartozó e-mail cím, ami nekem oda be van kötve, és most nem tudom, hogy azzal most tényleg, azzal kéne belépni. Ezt így hogy holdottam meg? Hogy regisztráltam úgy ide... Hogy, hogy azzal tudok belépni, amivel oda nem, nem biztos, ami nem ott van, érted. Nem, ott Tehát, nem én... azt, azt lehet, hogy ezt úgy kaptad, nem? Nem, szerintem elírtam, szerintem elírtam, hogy azzal akartam belépni, de utána rájöttem, hogy jaj, hát nem ezzel kellettem ja, a másikkal, viszont inélt úgy nézszik, akkor nem kaptam, vagy kaptam, és ez a spam mappában landolt, még simán. Te ettől a megbízható szolgáltatótól még ezt is simán. Ó, hát én nekem mennyi minden van a spambe, ami nem oda való, mindig, mindig válogatnom kell Mhm. Nem küttek szart se. Jó van, megoldódott a probléma. Már úgy értem, hogy, hogy nem oldódott meg, de továbbra sem tudunk semmit. Nyilván hát reménykedjünk a legjobban, aztán majd valahogy megoldódik. Ugye mennyi szart kapok a spammappába, egy újék pedig. És, És most, ugye beszéltünk, most, most, most törlöm ki őket éppen. Na jó van, de akkor szerintem közérdekű közlemény. Meg volt. Igen, ennyi volt. Ezt majd, hát kiírtam már párszor Facebookra is, úgyhogy ha valaki ezt most hallja, és még nem követ minket Facebookon, akkor oda ilyen információk azért kiszoktak menni. Az már csak a Facebookon múlik, hogy kihez kapja kapja meg. Tál, igen, igen. Úgyhogy... Az már nem a misurunk, nyugodtan kellhetjük másra. Tényleg a, ki is írom, hogy a stream az elindult. Az, hogy én nem vagyok ilyen rutinos kiposztolgató, hogy akkor elindult a stream, mindenhova kiposztolom, és akkor izé, majd lesz is itt valaki. Nekem én igényelmi nincsenek. Egyébként valaki. De most kirakom. Úgyhogy most hallhatjátok, ahogy kiposztolom azt, amit most éppen hallgattok. Nagyon-nagyon, uh, ez ilyen nagyon inception, tudod. Meglátjuk, hogy kihez jut el. Köszönjük, Facebook. Már most, most így bemondom, de aki ezt már hallgatja, az a Youtube-on is megtalálta, mert utólag ott lehet hallgatni, és az már épp hallgatja, szóval sok értelme nincsennek itt most bemondani, de azért bemondom. Utólag meg lehet hallgatni. Szóval szerintem akkor rohanjunk neki a témáknak, mert már a technikai infókból szerintem sok is volt. Ugye az első téma, amit fel írva, hát nem egyik időrendben, mert ugye elég régóta volt adás. De, de most éppen a legfrissebb. Hát nem is a legfrissebb. Nem, ez a harmadik hát legfrissebb. Ez... Itt is a lényeg az, hogy nemrég megjelent a, a Doom Eternal, és hát, én nem tudom, hogy podcastben hányszor mondtam el, hogy ez engem nem érdekel. A nagyon sokszor, hogy ez Drága, meg single player, meg hogy engem meg a valamire oh, játszani. Úgyhogy igazából úgy voltam vele, hogy majd, ha akciós lesz, na hát megjelenés napján azért csak megvettem a játék valahogy, mert idióta vagyok, meg, meg ami őrületmentesz mentesel kap. Pedig, eh, nem Pedig nem is aktív. Pedig nem is aktív is, igen. Azokat szoktad meg megvenni? Igen, de így ment a húzavon ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy ez már, már tudod, tehát meg sem jelent a játék, de az egyik oldalon ugye kikerült egy teszt, ez a IGN Hungary oldalon, kiment egy teszt, amire így néztem, hogy 10 per 10. Igen. És hát erre ugranak a népek. Tehát én, én biztosan biztosan, felmérték ezt is, hogy itt mi lesz, ha egy 10 per 10 szel kiadnak egy játékot, és egyből jöttek ilyen, ilyen nagyon okosak, hogy hogy lehet ez 10 per 10, mikor a God of War az 9 valamennyit kapott, tudod? És így nézek, mondom. Hát hogy lehet én szakít összehasonlítani? Egyetem nem egy, egy zsána, érted? Nyilván, amit a Doom Eternal csinál a saját Az egy arcade FPS. Igen, ami tehát, egy amit a csinál, az kurva jó csinálja, és nem lehet belekötni. És ehhez képest meg ott van a, a God of War, tényleg egy nagyon jó játék, tehát 9 fölött kapott, tehát nem egy szar meg díjakat kapott, tehát azért mindenki elismertek, hogy ez egy jó játék, de nyilván voltak benne olyan dolgok, amik rá azt lehetett mondani, hogy hát ettől sem 10 per 10. Meg de mondjuk, egyébként... e mindig mindenki elfejtő, hogy a kritika a szubjektív. Igen, attól hogy, attól, attól, hogy egy kritikusnak nem tetszik valami egy játék, attól neked még tetszhet, illetve fordítva is. Az már más kérdés, hogyha van egy összecsapott kritika, vagy egy olyan kritika, amiben úgy érzi az ember, hogy nem jogossak a felvetések, vagy mondjuk például ami, amitől én falhoz megyek, és pont előbb is beszélgettük, hogyha valaki nem játszik ki a játékot, és úgy mond róla véleményt, ez ilyen kritikus ez, van. Igen, sajnos. És Megjátszott és megnekődést hallottak. Ja, igen. Ironia level 2000, és az a durva, hogy, hogy ezt még el is mondja, és kicsit úgy mondja, hogy, hogy még büszke is lenne rá. Most én azért röhögök, mert még így satoltam végig, és most beszélni fogok róla. Jó, de nem kritikát mondasz el, hanem egy, o, egy, egy olyan véleményt, ami addig hogy hogyan tetszik, vagy hogyan nem tetszik. De nem azt mondod, hogy ez a játék szar, hanem vagy ez Ezt a játék jó, hanem Rachel az a rész. Jó, hát fogsz is, jó, de, de hogy, tehát, hogy az a, az, tehát abból tudsz főzni, amit van. Hogyha okay. nem tud elmondani, hogy milyen az utolsó boss, oké. Okay. De azt el tudod mondani, hogy mondjuk az ötödik pályáig neked hogy tetszett, vagy a hatodikig. Én csak, én csak én ezeket nem szeretem. Mert ez egy hivatalos kritika. Tehát az, hogyha most elkezdünk beszélgetni róla, és te nem játszottad végig, és úgy véleményt mondasz, oké, persze, elmondod a véleményedet nyilván, mert az első pálya után már lehet egy véleményed, de ez nem lehet egy kritika a játékkal szemben. Érték. -e, Meg amit mondtam is neked, hogyha mondjuk nézném ezt a videót, és két perc után kinyomom, mert azt mondom, hogy ez egy rakás és ne nézem végig a maradék nyolc percet, mert ugye nyilván 10 perces videó, mint a mai világban bármi. Hú, ezektől a perces videóktól is a falnak, mennyi, -e, utálom őket. Hú, pedig most gondolkoztam azt, hogy meg kéne 10 perces videókat gyártani, vagy úgy egyáltalán videókat gyártani. Vagy úgy egyáltalán videókat, igen. Hát ha már ilyen mindenhol, mindenhol jelen kell lenni. Ez, ez a honlap is ezt mutatja, hogy mindenhol. Ez, kell, ez a, minden a sors keze valójában. Akkor, és akkor több platformon keresztül lehet beszélni ahhoz a Négy ember az, aki meg is hallgat minket. Há, de igazából van egész sok. Hát most nincs mert ugye megdöglött a honlap, de majd. Meg igen, lehet. de ahogy van, igen. igen. igen tehát, és az a vagy egyébként ezek az emberek, hogyha a podcastot hallgatják, akkor most el sem tudnak minket sehogy érni? Mert hogy teljesen megdöglött az a vág az egésznek. Úgyhogy. Ja, hát amit már van a kérül, hogy új végre vágott tartalom, hát majd egyszer talán elérkezik. Fel kéne tennem egy olyan De várjál a vágott tartalom, az, az lesz, hogy a. A streamből kivágod? Nem tudom. Tehát most ezért akarok. Nem jön... most az addigod. Aha, hát nem tudom. Ugye, tehát én szoktam streamelni, amikor épp játszom, és most nem tudom, hogy ezt meg lehetne valahogy oldani, hogy én közben rögzítem is, de mondjuk a kamerakép az ne legyen rajta. Bár azt szerintem megoldható. Szerintem simán megoldható. Az én pofám, az nem kell rá feltétlenül, tehát kiveszem a kameraképet, amit neked meséltem ezt a megoldást, tudod, hogy így. Igen, igen, a igen. hangot átirányíthatom, szerintem. De ja, hogy miért kellene venni venni a a kameraképet? Hogy azt is simán be. Mert, mert mondjuk egy teszthez szerintem annyitra nem jó az, hogyha ott van a képem, és akkor nem tudom. Tehát tesztek szerintem az ilyen kicsit igénytelen, tudod, hogy na, fölse tudod venni egy normális gameplay-t, hanem azt is ér akta mit amit streamed, hát szép. Tehát nem Már tudom, ilyen ilyen, ez igaz. Ilyen újra, újra a vacsorát, tudod. Mondjuk, Minden, mondjuk vannak, akik nem ezt, nem ezt csinálják, hogy mint az, hogy leveszik a webkamera képet, de ugyanazt a felvételt használják fel, ami streamelnek. Vagy nem hogy a a logót, tudod? És akkor megvan oldani. Mondjuk van. az elég furán fog kinézni. <laughs> hát így. Majd ezt még meglátjuk. De a legnagyobb probléma ezzel egyébként, hogy én nem tudok videót vágni. De egyáltalán. És így jól lehetne még nagy ördöngőség azokat az alapokat megtanulni, ami már elég ehhez, amit én akarok csinálni, de... Na. Megidő ez is. És hát örülök, hogy azt a, az a sok játékot... Jó, mennyi kifogásom van, látod? Na én ezért nem, -e egyébként, nem. Egyébként ennek Egyébként minden, minden dolgot, amit az ember szeretne csinálni, ahelyett, hogy kifogásokat talál rá, elkezdené csinálni, akkor előrébb lenne. Ez, ez így igaz. Szerintem egyértelmű idő. De egyszerűbb kifogásokat gyártani. De térjünk vissza akkor a Doom Eternal-ra, akár is addig, ameddig én eljutottam. Addig Na, akkor milyen kifogásod van arra, hogy ő nem játszottad végig? Hát egyrészt egy kis spoiler, megjelent közben más játék is. <gül> <gül> Például az új Half-Life játék, Half-Life, ami azért nem túl sűrű jelenik meg, de akkor erről majd később. Most pedig sikerült elérnem azt, hogy akit ez érdekel, az meghallgatja végig az adás, mert ezt a végére tettünk be. <gül> <gül> Nagyon profik vagyunk. Hát, hogy teker. Hát még az is teker. Meg ne. azért dolgozni sem mert Néha. Van bőven szerencsére munka. Meg hát minden játékban passzok vannak, erről is beszéltünk, és egyébként most ég is a pofám, hogy már jóta nem játszottam például a... amit van az Apex Legends, már a címe is előtt eszembe, vagy a következő témánk, <gül> amit... Most még nem mondok el, de majd abban is van paszták, meg, meg a Dumeternában is van igazából ja, ilyen azt láttam lehet igen. meg lehet farmolni. Már van Season Pass ilyen írvanos a, a, a stammen kiegészítő, lehet Hát a még nem körülbelül, csak megfennil lehet akkor. Hát igen, még csak egy előfizetsz ilyen, ko, ilyen ez a múgy, Ez amúgy egy köcsökség. Dolga. Tehát ezt annyira nem reklámozták hanem mindenhol az van, hogy hú, nincs benne mikrotransakció, nem kell külön pénzt között. Hát ez nem is az. De azért egy hírvan passz azért, azt vedd már meg. Jó, de itt ilyen kosztüm vannak de elméletileg nem, bejelentve, tehát, hogy semmi extra, nem marad le. Igen, semmi. igen. igen. Meg a ahogy is adnak egy csomó skint, az cső. Igen, igen, skint, tehát, hogy semmi... De ez most nagyon megy minden. De jó, ez valamilyen szinten azért egy plusz költség. Tehát ez, ez mikrotranzakció, akárhogy is nézzük. Hát e úgy reklámozni a játékot, hogy ja, amúgy nincs benne mikrotranzakció. Hát igen, de ez de az az, az csak nem ilyen, ilyen kaszinós elem. Tehát, hogy tudod, hogy mit veszel, mert ugye ez volt a kiskapu, amiben annak idején belementek az I és meglepetés faktor mellett, ja, hogy, hogy konkrétan nem random dolgot veszel, hanem kifizetsz mondjuk 10 eurót, és akkor te a 10 euróért fixen azt a szoknyát kapod mondjuk, vagy azt a pólót. Tehát, hogy, ja, ja. hogy adva hogy mi az, amit kapsz, és így ki lehet játszani ezt a kiskaput. Jó, mondjuk, ha csak passz, tehát a passzban ilyen dolgok lesznek, csak ilyen hogy cuccok az engem nem igazán érdekel, most jelenleg ilyenek vannak benne, bár hogyha olyanok lesznek benne, hogy mit ugye itt a multiplayer, amire majd kitérünk, nem sokára, ott ugye démonokkal lehet játszani, és hogyha most azt mondják, hogy most a passba beleteszünk, nem tudom, a közepére, hogy a végére egy démont, hogy így extra farmonod és akkor extra démont, csak akkor játszhatsz vele, hogyha neked megvan a battle Panszból az egész cucna, akkor azért az már egy kicsit igen, de szerintem ezt, ezt, maga, szerintem ezt vagy úgy oldják meg, hogy az ingyenes részre elrakják be a démon, csak a démonnak lesznek hát. nagyon speckó szkínjei, amiket csak úgy tudsz elérni, hogyha fizetős, vagy hogyha esetleg a fizetősre hát. rakják be, akkor meg simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a, a következő passz, amint jön, akkor azt a démont ingyenesíteszik teszik. Ja, el tudom képzelni. És akkor így visszamenőleg folyamatosan, hogy hát, a démonokat. Tehát csak időlegesen hozzá kellőrébb annak, aki plusz pénzt fizet. Csak ezt ugye be kell jelenteni? Bár ha meg bejelentik, Igen. akkor meg lehet, hogy sokan nem veszik meg a past, mert sokan meg csak azért Igen. vennék meg. De ha kiderül, hogy ez három hónap múlva ilyenes, akkor lehet, hogy van sokan, hogy há, inkább nem fizetem ki a 20 és mi van a rámokban, csak az, hogy ó, mikrotranzakció sem lesz benne, és így mindenki hogy örül. És ezt meg sehol nem mondogatják, hogy egyébként a ilyen, ilyen pastokat az mi beleteszünk. Hát mi volt az a játék? Talán pont a kód, nem? Az előző. Ott is reklámozták Orba Szájba, aztán a megjelenés után három hónap miután kijöttek a tesztek. Válljány, a, kod a kodba azt mondták, hogy ott nem lesz fizetős DLC. Abban mindenki biztos volt, hogy mikrotranzakció, meg Battle Pass, ezt Akkor melyik lesz, volt annak? az a játék? Valamelyik nem, nekem nem. most nagyon rémlik. Mostanában jelent meg, és akkor emlékszem, kiadták tesztekre, tök jókat kapott, hmm. és amikor lementek a tesztek, akkor meg televágták. Jó, mondjuk a kodnál sem reklámozták előre, be, hogy ez lesz, de hát mindenki tudta, hogy lesz. És egyébként Igen. ott is így szokták csinálni. Hogy amikor a kód megjelenik, és lemennek a tesztek, akkor mi is benne ilyen volt, meg semmi. Mikor már kiment az összes teszt, akkor belecsapnak. az Ilyen, tehát az már viszont arra már lehet számítani, mert évek óta ezt csinálja ezek Igen. Úgyhogy nekem ezekkel a skin-es mikrotranszakciós betűbeszes dolgokkal annyira nincs bajom. Megadni nekem meg a meg nem, a, a vannak van van jó szkinek, nagyon. Hát jó, de az csak egy skin érted, tehát hogy abszolút nem. Tehát nem vág föltözt, ha nem szerzed meg. Oké, okay, tetszik, nem. tetszik, de most az csak egy tehát attól te nem leszel jobb játékos, vagy nem fogsz többet sebezni a fegyverrel, érted? Én csak erre akarok kiukadni, hogy, hogy csak az egész kozmetika. ennek nekem ezen akkor, is bajom. Viszont akkor beszéljünk egy kicsit a Doom technikai részéről, hogy az, hogy működik ez a játék. No. Most, ha az előző játszott valaki a 2016-ossal, akkor a maga játékmenet az nagyon hasonló, és úgy lehet az egészet így valahogy összehasonlítani, hogy van az ottani harcrendszer, és valami eszméletlen módon fel van tuningolva. Tehát olyan új funkciókat tettek bele a játékba, amitől tehát az még egy, tehát a régi harcrendszer az oké, okay, az ott van, és beletettek például itt a dupla ugrás, dash, du, duplán lehet dashen, tehát ki lehet térni, és ez a levegőbe is működik, tehát fú, valami eszméletlen, hogy mennyi lehetőséget ad az a játékra, és a pályák is így vannak felépítve, hogy vannak olyan platformok, amiket így érsz el, meg vannak ugrálós részek benne, amiket sokan szittek, hogy ez nem nagyon passzol bele a Dumba, meg hogy a pályát, meg hogy a pályákat, hogy kinyitották, tudod, ezt mondták a fejlesztők, uh -huh. amik gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugyanazt a, az arénás harcot kapjuk, mint korábban, csak, csak itt most egy ilyen nyitott térben van az egész. Tehát ugyanakkor arénát kapunk mondjuk, mint a rigidumbot, nem az van, hogy falak vannak körbe, hanem, hogy leesel a lávába, és akkor ott megtöbb lesz nem, szerintem azért nagyon le, arénák Nem lesz vannak. nyitottabb. Nem az nem előző Dumhoz képest, jövő. tehát az előző Dumhoz képest szerintem nyitottabbak a pályák, és nem csak ilyen szempontból, amit mondta, hogy lávába esel, és ne, nem fal van ott, hanem, hanem tényleg én, én, én valahogy úgy éreztem, hogy gameplayek alapján, hogy kicsit, mint a szélesítés, Igen, amíg, amíg arénából Arénába mész, addig vannak ezek a ugrálós részek, ott tényleg messzire látsz meg mindent, látod, hogy itt mi van, viszont viszont maga maga a játék felépítés, hogy arénáról arénára mész, harcolsz, tehát, hogy harcolasz, hát az tehát ugyanazt Ez így nem változott. Tehát, jó, nem tudom, hogy ki a Doom-tól azt, hogy itt most open world lesz, és majd ilyen tornyokra kell felmászni, és ott megnézzük, hogy miket oh. lehet környéken csinálni, mint a, mint a Ubisoftnál szokás ez. Ha Ubisoft talán... csinál egy Doom-ot, az így, az így működik. Az így néz neki, az, az halál biztos. Szóval erre azért csak nem számított senki. Viszont, mondom, maga a harcszönszerű, viszont ami az egész játék épít, ilyen az, nagyon brutálisan át lett alakítva. Tehát egyrészt, ugye a démonok azok nagyjából, semmi sem, hogy új démon jött ebbe, de azok megvannak, amik az elő, előző részben. És már ott is az volt, hogy más fegyver, más, hogy hat rá, de itt, itt a, a démonoknak vannak konkrétan ilyen, ilyen gyenge pontjaik. Például, ha meg nem mondom a nevét annak a démonnak, ami úgy néz ki, mint egy skorpió, egy agyszerűs, annak miatt franciául. Az az Aracnit, vagy valami esmi a neve, azt hiszem. Várják, így rákeressünk. Ami eight, egy ilyen agypók, a... és a, azt hiszem, talán a Doom egybe vagy a 2-be az volt a főbossz. Az egyik főbossz. A Raknid valami ilyesmi a neve, talán. Mindjárt rákeressünk, hogy hogy néz ez ki. Na mindegy, annak a tetején van ez a olyan csáp, mint a, a skorpióknak van, tudom hogy így már hogy tud lőni. És, jó hát én kemény csávú vagyok alapjáraton, Nightmare modba indítottam a játékot, hogy majd tudod, mély vízbe tanul meg húzni, meg teher alatt a a hát, na most az szembe jött, és gyakorlatilag két másodpercet úgy megölmi a rohadás, mert ha az a szarral, az a csáppal lő ki ilyen, ilyen, ilyen bogyókat, és ha abból álltál egy sorozat, akkor gyakorlatilag meghaltál ilyen, ilyen fokozaton, tehát nem igazán mondjuk úgy ad esét ezen a fokozaton a játék, hogy hibáz az elején, viszont nagyon gyorsan megfelelődött, hogy mit nem szabad csinálni. Most ezt a szalt, ezt ki lehet lőni rajta. És az összes démon az körülbelül így működik, hogy vannak rajta pontok, amik ilyen, ilyen, ilyen gyenge pontok, hogyha ezt kilövöd, akkor, akkor gyengébb lesz maga a démon. Tehát például van a Revenant, ami ez a röpködős és rakétákat lövő démon. Annak ugye a két válla fölött van egy-egy egy ilyen rakéta turet, és akkor abból lövögeti ki a rakétáit. Na most azokat is egyenként le lehet lőni róla. És utána a démon, hát nyilván, amíg, amíg az rajta van, addig úgy játszik, hogy röpköd és akkor azzal téged lövöldöz. Szóval miután azt lelőtted róla, így látszik, hogy kicsit be is pippul, és máshogy kezd el reagálni dolgokra. Tehát, hogy nyilván nem tud lövögetni a rakétel, tehát oda megy hozzasz agyonber. Tehát ugye megváltozik magának a démonnak a, a, a viselkedés, ami szerintem tök jó, és viszonylag kevés játékban lehet ilyet látni, milyen mértékű. Hait. Szerintem, Igen. tehát ez, ez, ez, ez nem egy rossz dolog, és minden démonnak vannak ilyen, ilyen dolgai, hogy a, a gyengepontjá, ha kilövöd, akkor, akkor meghal, vagy, úgy tudom én, a fegyvert lelövöd róla, meg maga a démonnak a modellje is olyan, hogy így gyakorlatilag lelövöd róla a páncélt, a húst, és egy idő után, az. Ugye... Nagyon-nagyon durván lehet. Igen, hát ezt akartam mondani, az valami eszméletlenül jól néz ki. Tehát mindenki mondja, hogy nem olyan szép ez a játék, meg lehetett volna szebb, meg minden, de ha úgy nézed, hogy ez 60 FPS-be pörög, és közben amortizálódnak le a, a, a szörnyek, és mindegyik, és máshogyan, egyszerűen öröm nézni az egészet. Nagyon durva. Nagyon Viszont durva. amit mondtál, hogy ez a dash meg ugra tehát konkrétan én néztem, Gameplay-eket, sajnos még nincs meg a játék, de mindenképpen meg akarom venni, mert nekem rohadtul tetszik. Tehát az előző is, az előző dum is tetszett, és ezt is imádom már így ránézésre. Hogy, hogy így kicsit így... Öt percig nézed, és belefáradsz, mert annyira gyors, és annyira pörgős, és annyira mész mindenhova, és azt figyeled, hogy most páncél kell, vagy élet, vagy lőszer, vagy most ezt töröm, meg azt töröm, meg azt töröm, meg először, mert az nehezebb és utána a gyengéket nagyon végére, hogy egyszerűen belefáradsz. De egyébként rátapintottál a lényegre, ezt a játékot játszani fárasztó. Tehát tényleg fizikai fájdalmat éreztem egy-egy. Na, nekem nézni volt átán. ilyen, akkor ezek szerint játszhatok. Nagyon, is Igen, nagyon akkor. Hogy itt De ugye ez nem úgy fárasztó, hogy ez. Tehát én, vagy legalábbis én nem azt éreztem, hogy ez úgy fárasztó, hogy rossz, hanem hogy ez úgy fárasztó, hogy ebbe én le akarok fáradni, és hogy én még akarok ilyet, és még többet, csak ja, ja. még többet. Igen, is behúzott most ez a rész. Mert tényleg, tehát, az, tehát van egy egész arzenálód. Eleve a fegyvereket mondjuk ugye lépésről lépésre kapod, meg adj halsz tovább, hmm. azért elég jól adagolja. És minden Démonnak megvan, hogy melyik fegyverrel tudod hatékonyabban sebezni, mondjuk úgy. Tehát, tehát itt van ez a kakodémon, ez a levegő, valami, aminek egy szeme van, és meglehetősen sok foksora, és akkor az lő dolgokat, meg, meg megharapdál, meg ilyen, hát ilyen nagyon kedves dolgot csinál nyilván, amit egy témon csinál 24 be És tehát öt például a, van a shotgun, és annak van egy olyan módozata, hogy a fegyverek is moddolhatók, tehát rá lehet rakni több ilyen de ez az előző részben is így működött, hogy így közben is tudtad cserélni rajta a módokat, és akkor tudom én, a, jaj, a shotgun jaj, például jaj. úgy működik, hogy alapjáraton van egy shotgunod, arra tudsz tenni egy módosítót, amivel ilyen gránátvető, tehát egy gránátot löki. Most ez a módosító, a kakudémon elem marha jó, mert rálősz egyet, és az benyeli a gránátot, aztán belülről felrobban, és azonnal ki tudod végezni és ez már Nightmare módban is így megy, hogy gyakorlatilag ilyen vansot ilyen lesz ez a, ez a démon, hogyha egy gránátvetővel rállősz, mert benyeli a gránátot, utána egyből ki tudod végezni, ugye a kivégzések az előző részben is voltak, hogy ha úgy ölsz meg valami démont, akkor, akkor több HP esik belőle. És akkor így tudod kvá kvázi így feltölteni az életed. ugye Ugyanúgy megvan a lánksz, vagy nem, a láncfűrész, mint az előző részben, és akkor a láncfűrészsel vágott ketté, akkor meg töltények esnek ki belőle, mondjuk ez. Tehát játék, mert amikor tök jó van találva, hogy kicsit belegondolsz, hogy most így ott, a démon beszélget az asszonya, hogy te figyelj, ma engem szerintem ketté fognak vágni láncfűrészek, ennék már egy kis történt. Hogy, hogy az így kipagyagjon belőlem, mikor megdöglök. Tehát ez ilyen, ez, ilyen, ez ilyen nettó fasság, és így vagy nem illik bele hogyan, hogy egy ilyen, ilyen pinyát lesz a dé démonból, amikor ketté vágod láncfűrésszel, de de mint játék ez szerintem teljesen jól működik, hogy. Ugye sokan panaszkodtak rá, hogy nem, nem lehet annyi a móbuxot összeszedni, mert hogy erre vezet rá inkább a játék, hogy te használasz a láncfűrészt. Igen. És uh, úgyis van megcsinálva maga a láncfűrészt, hogy három töltés lehet beletenni. Nem tudom, ez a későbbiekben működik, a vagy növekszik a játékból, meg, meg ugye alapból is töltődik föl. Igen. Tehát egy töltés mindig visszatöltődik, és ugye ha veszel föl hozzá benzint, akkor meg föltölti maxra. És, amúgy, és még a Rainbow Six-re, szóval. meg az ilyen marhaságokra mondják, hogy taktikai FPS, amikor a Doom a legnagyobb taktikai FPS, mert folyamatosan azon kell agyálnod, hogy most mit csinálsz miután. Igen, ez melyik démon, meg közben Igen. állandóan hogy gyorsan fegyvert váltani, mert jön egy kaku démon, azt jól lenne egy, egy hittel elintézni, akkor lekeversz neki egyet, és akkor lesz HP-d, és akkor közben egyébként még nem csak fegyverei vannak, és minden fegyveren két ment, amit folyamatosan közben tudsz cserélgetni, hanem ott van még egy lángszóród, meg egy gránátvettőd, ami már tehát nem tudom, hogy ez hogy fog még fejlődni a játék, de már így is kurva sok van, mert a is úgy néz ki, hogy annak is két verziója van. Az egyik az lök egy sima gránátot, és az felrobbant, uh -huh. és ott körülötte felrobbantnak dolgok. A másik verzió meg egy ilyen fagyasztó Igen. gránát, vagy mi a túró, és az le lehet fagyasztani a nagyobb démonokat kis, tehát itt belősz, és akkor tök jó, az víz, hogy lefogyasztja őket, hogyha esetleg így szufla az akarsz jutni. De most ennyi fegyvernél, hát eleve azt hiszem 1-től 7 8-ig mennek a fegyverek, amit váltogatni tudsz. Minden fegyvernél két fegyvermód, akkor ott van a lángszóró, a lángszóró Tényleg, is beszéltem, hogy a az úgy működik, hogy akit azzal megégetsz, és utána sebzed, az lényegében armort fog neked izzadni. Ami szintén egy fasságnak hangzik, de ugye játékmalikailag az így működik. Tehát harmort akar szerezni. Akkor minél több ilyen démont lelán aztán szét őket, és lesz egy csomó armor, amit össze tudsz szedni. Tehát ez is egy ilyen. Aztán az előző részben viszont nem volt ez a lángszóró. Ez nem. nem ez, ez, ez most ebben ez bejelent. Ez most úgyén. Meg, meg a többféle gránát fagyasztó gránát sem volt az előzőben. Szóval ezekre mind figyelni, és közben deselni, dupla ugrani, meg csinálni dolgokat, hát Pont ezt összetette, összetette a ennyi. Pont ez beszéltük öcsémmel, hogy ő ezt meg akarja venni, de hogy Playstation-re. És hogy nagyon örül, hogy nincsen benne difficulty trófea, mert hogy ezt kontrollerrel a legnehezebb fokozaton, de ezt konzolon, hogy az Istenbe játszod, azt egyszerűen fogalmam sincs, mert, mert annyira gyors minden, és annyira kell az egér, meg a billentyűzet, meg ez a rengeteg gomb, én hiszem, hogy meg lehet ezt oldani konzolon is, persze, meg biztos, hogy hát a folyó tanány mérem, meg ilyenek, de fú. Igazából itt nem is a lövöldözésen van a hangsúly, hogy, hogy jól lövöldöz, hanem, hogy jól helyezkedj és mozogj. Azt viszont kontrollára is szerintem elég jól meg lehet oldani, de, tehát én lehet tudom képzelni, hogy legnehez a fokozaton is. Jó, persze lesznek, de Jó, én, én, én, én eleve FPS nem szeretek, meg ami is szoktam kontrollára játszani, tehát nekem már ez, ez fura. Ja, ebben mondjuk de egyet... Mindenkinek más vagyok egyetértünk, hogy FPS-t azt inkább egérbérantyizettel jól játszani. Úgyhogy, ja igen, térkép is jó meg van csinálva, amikor talán pont benéptél, akkor mondtam, milyen jó ki van festve így a dolog, és akkor mondtam is, hogy mint a Splatoonba. így. De Igen, amerra a járt, arra lehet látni, hogy ott zöld, de mondjuk rengeteg titok van, amit így elég macerás megtalálni, és nem azért, tehát vannak benne fejtörők, hogy akkor mit tudom én, mit, valamit kell csinálni, és akkor kinyílik egy kapu, és a fejtörők azok, azok nem attól nehezek, mert gondolkodni kell rajta, hanem hogy mire megtalálod azt, hogy, hogy mi az, ami hogy működik, és mit kell csinálni vele, na az, az. Meg, hát, rengeteg ilyen, ilyen kis ízterek, meg eldugott kis gyűjthető szírszar van, amit hogyha az ember tényleg csak végigmegy és lemészárolja a témonokat, és nem keresi ezeket külön, akkor ugye pálya végén látja, hogy ja, mennyi mindent nem találtam meg. Tehát én tehát azért ilyen nagyobb összecsapásoknál, amikor ugye vége a harcnak, akkor így kinyílik az az arena, és akkor lehet mászkálni. Azért én, hogy beszoktam nézni helyekre. Meg a térkép az nagyon sokat segít, hogy, hogy hol van a dolgok. Még így is nehéz megtalálni néha. Nekem pont a, a térképről jutott eszembe, hogy a most nemrégen ugye megjelent ez a Star Wars Fallen Order, amivel nem játszottam, csak egy kicsit PSM és öcsémnél, és ugye pont rengeteg tesztben kihangsúlyozták, hogy milyen átláthatatlan katyfasz a térképe, és amúgy ezt alá tudom támasztani, tehát azon a térképen eligazodni rohadt nehéz, ott nagyon kell figyelned, meg nagyon sok idő kell, mire megszokott. És milyen érdekes, hogy az is egy 3 d terepet ábrázol, meg ez, meg ez a Doom Eternal is 3 d terepet ábrázol, de hogy itt annyira letisztult, és annyira látod, hogy mi merre, hány méter, és nem kell azon gondolkodod, hogy merre mész tovább, vagy hogyan mert egyszerűen, csak ránézel a térképre, és már mindent tudsz, és ott a Fallen Orderben meg, meg ugyanezt akarták megcsinálni 3 d de az egy átláthatatlan valami lett. Jó. Ja. Is... A térképen egyetlen egy bajom van csak, hogy, hogy azt tudod mozgatni. mert Nem úgy működik, mint ja, nem külön az külön ember gondolná, be, nem. hogy rákattintasz, és akkor így tudod, hogy mozgatod a térképet. Hmm hanem úgy, hogy rákattintasz, és kvázi a kamerát mozgatod. Tehát, ha előre tudod, akkor előre megy, megy, ha hátra, akkor hátra. Csak ez tényleg annyira ilyen életileg idegen térkép szempontból, mert az mm. szokott térképet mozgatni, rákattint, és arra is pakolott tudod. Google Maps, ja. meg minden játékokban, mindenhol hogy így működik. Vagy működik, esetleg működik. a WHD-vel arra mozgatod. A, az szerintem az, az is működik. Csak ugye nekem, nekem az a visz, hogy megegyél, tudtok jó forogni, meg minden, mm -hmm. Úgyhogy az lett volna nekem a az alap, hogy így, hogy így a térképet tudom mozgatni, de nem, mert a kamerát így csúsztat el előre, hátra yeah. fölöttem, nekem egy kicsit így idegen. De amúgy megtakó tök jó tényleg, lehet. hogy lehet, de, de de az ne látasz egészet. De nem ezért rage a játékon? Vagy nem ez? Nem ja, esz... nem, térjünk rá a rage mégis mindent elmondtam, ami, ami nem rage. Nagy levegő. <síthat> Ja, de várjál, mondjuk ez nem a játék hibája, mert most már tudom, mert ez, ez a hibája is. ideig azon mi az basszus, hát de neked tetszett a drum, hát mi az Isten, ami régyelhetsz, -e, hát nem igaz, és most tudott eszembe, hogy mi lesz a persze. Igen, nem a nehézség. Mert egyébként, tehát ezen a szinten így van egy-két. Tehát van egy ismerős, aki már sokkal előrébb tart, mint én, és már útka a streamre, és mondta, hogy na itt majd, majd fog röhögni, mert hogy az nehéz rész. És az a rész is nem nehéz csak rá kell jönni kb. mint a Dark Souls, mert a Dark Souls sem nehéz, arra az, hogy nehéz, hogy nem nehéz, igen. hogyha tudod, hogy hogy kell megölni, hogy igen. Dolgokat, mire kell. Ha, ha megtanulod, hogy melyik mobnál és mit és kell egy, csinálni. Volt egy kérdezés. része, hogy 40 percet szívtam egy ilyen, egy ilyen 10x10-es kvázi ilyen, ilyen kocka folyosón, tehát itt középen van egy oszlop, tehát tudsz menni, meg körülötte egy ilyen kis folyosóval tudsz körbe-körbe rohangálni, és berak olyan démonokat, amitől a játék folyamán az ember rohan és messziről próbálja kinyírni. Na most itt bele a kettőt, ahol ha mész a három métert, vagy két métert, akkor már belefutsz a másikba, akitől szintén el kéne rohanni. Na most itt ezt a részt úgy kell megcsinálni, hogy vannak ilyen ilyen kvázi robbanó töltött zombik, amik csak járnak, mint a, mint a faszent ott állnak középp, és itt meglövöd, akkor így, mint a lufi, így elröpül az irányba most azzal kell megcsinálni, és én próbáltam ezeket így lelőni, és nem, nem, az csak azzal lehet megcsinálni, mert az konkrétan egy ilyen démont kiír, ép pöcre. És így ezt 40 percig tartott rájönni, hogy, hogy azokra kell ráfókuszálni, és utána egy megcsináltam, és mondom, hogy az nem is volt nehéz, csak így uh -huh. nem állt rá az én agyam és egyébként egy csomó helyen van így játékokban, hogy én nem találom meg, és akkor nézek visszajátszást, hogy ja, hogy arra lehet menni, és ott, lenézni, igen, és ott van. Igen. Tehát, így nekem ez, ez okozza a játék nehézségét, Na viszont akkor térjünk rá arra, amire ami miatt lehet rizsálni. Az egyik dolog az, amit már lehet, hogy sokan-sok helyen olvastak, hogy voltak annyira ügyesek ezek a Betesdánál, hogy a játékot a a kliensbe úgy töltötték fel, hogy benne volt a DRM mentes egze. Ugye a játékot denóvó védi, hogy ne törjék fel, Na most konkrétan ezek azt csinálták, hogy kirakták egy könyvtárba, aminek az volt a neve, hogy Originál, egy exefájt, amit ha kimásolsz és felülírod a denúvóval védett egzét, akkor gyakorlatilag DRM-mentes DRM <gül> Tehát aznap, amikor megjelent a dúb, már fönn volt minden hogy így Hogy így emberek, hogy ezt így miért? és Én nem tudtam, vagy nem emlékeztem rá, de elvileg ezt megcsinálták a récs 2-vel is, tehát ugyanezt. Ott is ez volt, igen. Ott is már egy, így... egy napra rá, vagy két napra rá. Hát oké, okay, hogy hülyék vagytok, de hogy ennyire... Ez így eszvéretlen. És viszont ez engem annyira nem érintett, mert megvettem a játékot, én nem sajnáltam a pénzt, hogy, tehát most nem az van, hogy te jó ég akkor letöltettem a Torrentről, mert nagyon régóta nem töltöttem le semmi játékot Torrentről, mert egyszeren Jó, mondjuk elég drágák mostanában a játékok, ez sem egy olcsó darab. Viszont a másik dolog, ami szintén szerintem a betesre számlájára írható, bár erre azért gondolhatott volna, az id, id is, hogy amikor lefejlesztik a játékot, mondjuk nem ártana benne, hogyha a multis részt azt tudnák tolni az emberek haverokkal, mert a ha betesd a belül, erre nincsen lehetőség. És így nem értettem, hogy ezt így hogy. De a multi az úgy néz ki, hogy van egy, egy demon slayer, meg két démon, és akkor a démonok azok tudnak csinálni mindenfélét, meg leszpónolnak egyéb -egy kis démonokat, és akkor ez így, így megy a harc, tehát ez egy kicsit ilyen asszimetrikus multi, hogy 2 v de azért a Demon az, az tud annyira fingatni Rémonokat, hogy ez innen legyen. Tehát viszonylag megvan a balansz, mondhatjuk így. Mert én, én így. Tehát amikor az elején elkezdtem játszani, akkor tök volt az egész, mert egyébként a játék szól is, hogy a multiplayer-t azt, azt úgy kezd el játszani, amikor már a játékot kijátszott. Igen. igen. Hogy így tényleg, mert ott megkapsz minden arzenált. És tehát... tudsz, hogy mit vagy kell használni meg. Hogy igen, igen. a fegyvereket az összes modifikációval a mozgást, a mi minden, minden megkapsz, hát, és... 100%-os karaktered lesz konkrétan. Így van, így van, és akkor azzal lehet nyomni a multit. Ez egyébként nem is testre szabhatott. ennyit tudsz az elején testre szabni a, a Demon Slayer-nél, hogy melyek, melyek legyenek azok a modifikációk a fegyvereiddel, amik defaultba indulnak. Tehát utána te harc közben el tudod hmm. őket, de azt be tudod állítani, hogy mű defaultban, mit tudom én, a, a shotgun az a galnet vetővel induljon, vagy a gatling a másik modifikációja, hogy ilyen Gyakorlatilag ilyen, ilyen getling gun lesz belőle, amivel lehet cefatolni a démonokat. Tehát ilyen nagy testreszabotóság nincs. De mondom, tehát az, hogy ismerősöket nem tudsz fölvenni a játékban, mert a betesd a kliensben abban nincs barátkezelés, és a játékban se tették bele. Tehát én elkezdtem googlizni, mondom, hogy ez hogy működik, hogy, hogy lehet a a, a kliens. Így kezdtem, mert én egy kis, kis buta vagyok, tehát én jó hiszem, hogy a biztos csak én nem találom meg a kliensbe, de van ez a funkció, és nézem, googliztam egy csomót, nem a Betesda kliensben nincs, ezt játékonként kell megcsinálni, hogy ott kell fölvenni az ismerősöket. Hát mondom, annyi baj legyen, hát akkor megnézzük a játékba, hol lehet. Hmm. És sehol nem lehet. És végül találtam egy a Betesda-nak egy ilyen wiki oldalán, hogy hát úgy tudsz felvenni ismerősöket, hogy összerak játékba, akkor rákattintasz a csórinak a, nem tudom, bannerére, és akkor ott hozzá tudod adni a favorite -ben. És így ennyi. És így senkinek nem tudtam te hogy esetleg, ha mit tudom, hárman négyen megveszik a játékot, mert azért benne van, hogy ismerősökkel szeretnéd így játszani, akkor ők hogy az Istenbe tudnak egymással játszani. És így megmondom, úgy tudnak játszani, hogy mi is csináltuk, hogy random elindítottuk a multit, és akkor bedobott random, akkor végre ott vagyok, most felveszlek. <gül> és így ez. És a vicces az, hogy a Steam kliensen ott meg működik, mert ott meg a Steam ismerőseit szedik a játék. Tehát, az jó. Mióta mondom, mióta mondom, hogy Steam-en vegyünk játékot, mert a többi az egy rakásszar. Jó, de most ha valaki, tehát tegyük fel azt, hogy valaki dobozosan szeret még most is játékok, nekem is a retail verzió van, mondjuk ez ilyen szürke import, én nem a dobozhoz ragaszkodtam, csak mondjuk nem volt mindegy, hogy 20 ezer leszed meg a játékot, vagy 10-en valamennyiért, tehát mert azért végig... Szerintem a 20 000 forint, vagy 18, vagy nem tudom mennyi ér megy most a Steam klienssel, azt hiszem ott az a Steam-en 60 eurós, ugye? Azt hiszem, igen, 60 euró, igen. 60 euró keresztül 22, 21 ezer forint körül van. Na most én valami 13-14 körül vettem meg ilyen szürke import oldalon, tehát nem, ezzel kihangsúlyozom, hogy nem lopott kulcsokat árulnak ezen az oldalon, csak legalábbis egyelőre úgy tudjuk. Igen, csak nem, tehát jó, mondjuk, ahol én, én vettem, az nem ilyen piac tér, hanem egy egy hivatalos bolt, ahol a bolt igen. árulja. Ezeket úgy én is vettem igen. És így látszik is, hogy, tehát, hogy a dobozos verzióból, mert a dobozos verzió az úgy működik, hogy megveszed a dobozt, és neked nem lemez van benne, hanem egy kód, amit beaktiválsz. És ezeket árulják így online, mert ugye nem kell fenntartaniuk boltot, eladókat, hanem online megy az egész, úgyhogy ezen tudnak annyi, és porra tudják adni a játékot. Ezt én így, így gondolom. Tehát, ha, hmm. ha folyamatosan lopnák a kulcsot, akkor valószínűleg egy után kifogynálnak a készletből, mert nem nem tudnának szerezni új, új kulcsokat. Tehát ez, ez, ez, ez így működik. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem, hogy mondom, tehát a dobozosan is meg, viszont dobozosan is ilyen 18 ezer forint bold van a játék, úgyhogy és az is a betesdásot ad. Tehát, hogy sehol máshol nem kapsz Steam kulcsot, csak Steamen veszed meg. Ott, Igen, tehát, nincs, ott most kerestem rá a Igen, tehát sehol máshol nem tudsz venni, csak Steamen, Steames verziót, és mondom, ott működik a barátkezelés, a betesdás kliens meg nem. És így nem értem, tehát hogy oké, okay, most lehet szírni a külön kliens meg minden, de én még ilyennel nem találkoztam egyikbe se, hogy ismerős kezelés ne lenne benne. Tehát még a sokat utált Epic Game store is föl lehet venni havarokat, és minden játékban működik. Idehol, érted? És ebben a kliensben meg gyakorlatilag tehát én szoktam mondani, hogy a legtöbb ilyen kliens csak ilyen updaterként lehet használni. Hát ez tényleg csak arra lehet használni, mert más nem tud és így, ezt, ezt így nem, nem értem. De azóta a rétselek mindig. És tök vicces, hogy tesztekben meg, meg sehol nincs erre utat. Semmi, hogy, hogy ez így ez így de gondolom volt annyi eszük, hogy minden teszternek színkulcsot küldtek ki. Vagy vagy lesz a szarják a multit, mert egyébként amíg a tesztek készültek, addig nem is volt elérhető szerintem a multi így többen mondták is, hogy abból meg külön lesz teszt. És egyébként, ha már a multi, akkor a, a multi is elég jó. Hát, hogy ott is a Demon Slayer-rel rendesen, mire kinyírod azt a két démon, meg az összes idézett szart. Vagy tehát, hogy... Meg maga a játékmenet is az úgy néz ki, hogy beéredsz a Demon neki van minden. A démonoknak pedig be lehet állítani a loadoutjukat, hogy hát loadout. Út... Ugyanazokat a képességet tudják használni, viszont ezt be tudják állít... be lehet állítani, be játék elején, hogy defenzív vagy offenzív, és akkor ettől függően olyan démonokat tud leidézni. Tehát uh -huh. akkor te rajta... konkrétan démont nem tudsz kiválasztani. Hát az elején ki tudod választani, milyen démonokat akarsz idézni, és a játék közben pedig azokból tudsz választani. Azt hiszem ja, két démon van, ja, meg, még, meg még lehet olyanokat beidézni, hogy magára húz egy pajzsot, bár ez lehet, hogy csak egy démonnál van, meg van olyan, hogy egy ilyen területre rak egy ilyen. Hát, ez még elég furán néz ki, hogy egy ilyen négyzetrácsos, egy ilyen kockát kirak, és akkor azon a kockán belül a Demon Slayer is sebződik. És azt látodsz polulni a játékból Valahol. Tehát ilyeneket. Jeleket lehet pluszba csinálni meg ugye leidézni a démon. Meg a démonok mondjuk tök jó meg vannak csinálva, mert mindegyiknek vannak a különböző képességei, és kávé úgy működnek, mint a játékba. Hát hogy egyébként erről is volt egy ilyen marketing, hogy elvilágot lehet majd csinálni, hogy a haverjaid játékába bele tudsz így trollkodni, hogy ott ilyen démonként ja, tevékenykedni. Na mondjuk, annak a fényében, hogy a better to kliensen nincsen friend kezelés. Nem tudom ezt, hogy gondolták, hogy még a marketing anyagban is veteszik, hogy. Ja, figyelj, ezt lehet csinálni így a haverjaid játékaiban. Igen, és hogy lehet a haverjaiddal játszani? Sehogy! <gül> Tehát, hogy így. <gül> mi a listát? Akkor mi lehet, hogy nem aktiválták ezt a lehetőséget. Hát én nem tudom, de. Hát de én nem tudom, hogy a... egyáltalán a... dolgoznak ezen. Sát csinálnak a... valamit, hát rajtuk röhög a félvilág körülbelül. De, szerintem senkit nem érdekel ez. Nem az is lehet. Rengetegen az úgy vannak a dummal, hogy nekik a multi az úgy. ott van, hogy ott van, de nem játszanak vele. Akkor nemig hallottam egy olyan a véleményt, azt hiszem a PCX-nek, a, a magyar PCX-nek a, a YouTube csatornája, hogy végre valaki beszél a multiról. Tehát, hogy így, így meg is lepődtem, hogy te jó ég, valaki beszél a multiról. de ő is csak annyit mondott, hogy neki az előzőben lévő az jobban bejött, amikor a, a dungájuk lövik egymást. Tehát ez mondjuk nekem is hiányzik belőle egy ilyen timbet, mert az régi, régi, jó klasszikus mm. játékmódokkal, én simán megnézném ezt a. Szerintem simán le fogják rakni később. Hát félek, hogy nem. Elvileg azt mondták, az a kommunikáció, hogy nem basszol bele ebbe a dúbba. Hát nem, vagy lehet, hogy valami előzőben belerakják. Igen. De ami nem értem, tehát az előzőből Ctrl-C, Ctrl-V és ugyanott vannak. Igen, igen, igen, igen, igen. nem, értem, szóval nem tudom, nem tudom. Nekem tetszik ez az új mód, de elég karcsol, hogy csak ez egyetlen egy játék mód van benne. Tehát kiérni multiplayer részt egy játékba, úgyhogy egyetlen egy játék mód van benne, igen, és ráadásul fejlődési rendszer sincsben, ami ugye eleve a játékmódból adódik, mivel maxos a karaktered, meg minden. Hát Léped a szinteket? Hát jó, de, de nem, nem leszel erősebb ezáltal, hanem Semmi. csak maxi, hogy vagy valami ízéket kapsz. Mondjuk az nem is baj, hogy ott az egész arzonál, és akkor mindennel tudsz, mert egyéb, tehát az nem is működött volna szerintem, hogy elindulsz a multiban, és van kétféle fegyvered, és örök vele a démonokat. Nem, nem hogy meg lehetett volna azt csinálni, Aztán. hogy a multit és a singlet összekötik, és mondjuk a single-be kioldott dolgokat használhatnád a multiba, és akkor mondjuk a multiban Igen. meg olyan dolgokat oldanál ki, hogy ilyen nagyon speckú fegyverszki mondjuk ládában hozzá ja, ja, valami lehet, Vagy megcsinálhatták volna úgy, hogy menne a simadum multi, ez a Team match, meg ilyenek, és akkor összeszedtél mindent, akkor lehetnél ebbe a másik játékmódba. Szóval szerintem ezt azért tették így be, tehát én reménykedek, hogy lesznek még új módok. De azért tették bele csak ezt a játékmódot, hogy erre a népet, hogy ezzel játszatok, mert ez az új, ez a friss. És... De jó, mondjuk megmondom olyan. őszintén, hogy nekem, nekem ez a multi, ez így tökre meg minden, de én például a single miatt venném meg. Tehát nem nekem az hogy, az, az, az, az, hogy örül a démonokat, fejlődik a karaktered egyre jobban, és mész előre, és vannak melléküldetések, mert mindenféle szírszer, amit összegyűjthetsz a pályákon, én, engem már ez nagyon lekötte. Én ezt imádom az ilyen játékokban, úgyhogy, úgyhogy én már nagyon várom a szingült. A múlti, tehát a jónak tűnik már minden, de abszolút nem hozott lát, úgy igazán. Ja, és ráadásul tehát ezt így összekombinálva azzal, hogy gyakorlatilag kapták a DRM-free verziót, uh -huh. mert tehát még, tehát ha van törés is egy játékhoz, mi az a dolog, amivel meg lehet győzni az embereket, hogy mégis vegyék meg a játék, nem csak a lelki ismeretükre. Lehet hagyatkozni az, hogy van benne egy jó multi, amit nem tudsz a történet verzióval játszani. De itt, ahogy tehát egy játékmód van, amit kb. egy csomóan a szarnak, jó, mondjuk meglepően sokan játszanak azért vele. Tehát most múlt éjjel próbáltuk összehozni ezt a. Na akkor addig kibelépkedünk, amíg össze nem dob minket dolgot, hogy felvegyük egy ismerőssel egymást. És hát meglepően sok meccset próbáltunk úgy elindítani, hogy. Na most át, ha is így. Végül sikerült szerencsére, de ez egy szörnyű, szörnyű dolog. Viszont úgy, úgy vissza meg tudtuk csinálni, hogy van két ismerősöm, akiknek Steamen van meg, hogy ők ketten beléptek, és föl tudtam. Az egyiket így random fölvettem még az első nap. Ott mákunk volt, mert egy összeadólt minket. És a másikat felvettem úgy, hogy behívott behívta a másik ismerős, és akkor így én föl tudtam venni őt is, hogy nekik Steam en van meg, és a Steam-en meg működik ez a funkció. Tehát ilyen uh -huh. én, rém, hogy basszus, egy játéknál, amit ráadásul nem is egy kis szarf indi fejlesztő csapat, akikre tényleg azt lehet mondani, hogy hát még nagyon csináltak ilyet, meg, meg mit tudom én, volt más prioritás, hogy kész kellett lenni dolgokkal, hanem így, basszus, az egy ez egy triplás kiadó, triplás fejlesztő csapata, egy triplás És a, és a, és a belső, belsős fejlesztők. Tehát, Igen. hogy még, még az sem, hogy, de még azt sem hogy, hogy így nem voltak felkészülve rá, hogy ezen a kliensen kell megjelenni, mert már gondolom a fejlesztés első napjától lehetett tudni, hogy ezen a kliensen fog megjelenni a játék, és hmm. ilyen alapvető funkció nincs benne. nem mi, mi Na mindegy. Jó, én, én kirédzsel magam, szóval ez lett volna a Dumos Rage, a játék az jó, tehát így, tényleg, tehát ez a kontraszt ilyen, hogy egyszer ilyen kurvajon megcsinálnak valamit, és másfelől meg ott van ez a mérhetetlen inkompetencia, hogy ezt így, tehát senki nem, tehát De... Tudod, van az a mém, hogy valaki jelentkezik egy üzleti megbeszélésre, hogy hello, ez nem kéne, ki, és kirepül az ablakon, tudod. Csak tök, így tudom elképzelni, igen. hogy valaki szólt, őt kilopták az ablakon, és ez a senki nem szólt, hogy esetleg ez ez, ez kína a játékban, ez nem lenne rossz. Vagy magából a klienesbe tényleg lefejleszhetné már ha valaki, ha hát én megcsinálnám, pedig azt tudom, hogy van összerakva a klienes Egy ilyen barát dolgot lefejleszteni ezt a rendezést megcsinálták, tehát a háttérben ott van valami, csak annyit kellett volna még hozzárakni a játékhoz, hogy legyen egy gomb, amire rákattint, és ott egy szövegmezőbe be lehet írni, hogy te ki az, akit föl szeretnél venni. De ennyi, és még egy gomb. Tehát én nem tudom, hogy ez mekkora meló lett volna megcsinálni, de az a tippem, hogy nem sok. Mert amúgy meg a kliens, vagy csak maga, maga a motoros tényleg vissza van Mondjuk nekem azért olyan gépen van, amin fusson is már jól Persze. De hát ilyenek vannak, hogy 1000 FPS-t ki lehet bőle, Jó az egyes konfigokon, a... tehát azért... Igen. Mondjuk, vagy mi a francnak, azt nem tudom, mikor a... nem tudom, 250 FP, vagy 250 Hz-es monitorok, vagy mi vannak a... Igen, jó, mondjuk ezek, ezek, csak ezek, csak ilyen, ezek csak ilyen jó kis clickbait-ek, ja, már mondani, mondani kell a hülyeségeket, de... De úgy szerintem jól van optimalizálva, hogy elnézegettem. Mondjuk az előző is jó volt. A és jól néz ki, rohadt jól néz ki. Mondjuk egy-két démon lehet, hogy tényleg jobban néz ki még az előző verzióban, de lehet itt is az volt, hogy a koncepció, hogy az alapdémon skin, az ne nézzél olyan jó, ki majd, ha szerzel újakat, az majd be néz ki. Ja, igen, igen. igen. És akkor tudod, nincs mikrotransakció, de azért azért ja. rávezetünk, hogy. De azért vedd már meg azt a battle passzni, hogy milyen jól néz ki az a démon ja. a 40. levelen, hogy eléred. <laughs> ja, nem, de amúgy vegyél már leveleket is, légy szíves, de ez igen. nem mikrotranzakció, nem, nem, ezt nem így hívjuk. Nem nincs benne Ez ilyen, csak annyi, így. hogy alapból minden izén van, low, text, csörön, és akkor a, a médium, meg a high, meg kicsit jobb grafikája legyen, az, azokat meg majd ilyen DLC-be adogatjuk. Azt két. mondjuk, hogy durva lenne, hogy a nehézségi szintet lehetett volna egy mikrotranzakcióhoz kötni. Ahhoz képest egyébként, hogy mennyire azt marketingelték, hogy nincs benne ilyen, most erről veszélyem, ami jó. Na most azt nézem, hogy a szerintem kivégeztük, vagy nem Igen, tudom, hogy mehetünk, mehetünk tovább még róla beszélni. Azért én mindenkinek ajánlom, még ezek a fasságok ellenére is, mert szerintem egy nagyon jól összerakott játék és Ez a 10 per 10 talán, a single playerre még, még talán valid is. Mert hát az én az arra volt. Nem lehetett de... benne olyan, olyan dolgot találni, amire azt lehetne mondani, hogy na hát ez szar benne, hanem tényleg tök jó játszani vele. Igen, meg hát ugye ott a single test volt a 10 per 10 mert mondták, hogy a multitaszt majd igen. egy külön videóban lesz. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy lesz-e multitaszt. Után... Szer -szer szerintem biztos. Hát egy rövidet biztos aztán elmondják, hogy. Hú, nagyon jó a múlt is. Mi, ja. mi a Steam-es verziót teszteltük, ott nincs vele, gond. Az még működik is, igen. így <gül> biztos vagyok benne. Bár nem tudom, tehát, azért az hurra, hogy van saját kliensük, és ha a tesztelőknek tényleg a Steam-es verziót küldik ki, az így egy kicsit ilyen há, hát ti is tudjátok, hogy ott van hangával, -e az erre, jó, legalább tudjátok <gül> csinálni, mit csináltok semmi. Na, de akkor a dúmot. Kivesésztük, és akkor úgy nézem, hogy a következő témával kapcsolatban megint én én fog pofázni egy csomót, úgyhogy... Így van. Yeah, figyelj. Ugye igen. milyen jó, hogy az én témámat nem előre vagy hátra raktuk. <gül> ja. De utána is... tartok egy kis férőt és megint. Nézzük. Igen, igen. Elnézést, ez most ilyen neurotik-orientált adás lesz, ilyen egoista köcsög vagyok Az hát Azért, mert csak ilyen szarjátékok jelentek meg, a betájunk. Jaj, ja. ja, ja. <gül> Doomról, Call of you meg majd a Half-Life-ról Tudod, ügyed, ilyen, ilyen minden kedden megjelenő tucat játékot. Én meg majd jövök a 2008-as <gül> tehát, hogy <gül> igen, tehát teljesen aktuálisak vagy. a megvonulva szinten. minden. <gül> jó, jó, jó. Na, de akkor a következő téma az a Call of Duty Warzone, ami, hát, mikor is jelentnek? Két hete talán, vagy két, nap, két, két, Valahogy így, igen, igen, igen. És hát, na, tehát el se tudom mondani, hogy az előző inkopeteti után az Activision ezt mennyire jól kezelte az egészet üzletileg is, meg technikailag is. Tehát, ugye én nekem a Call of Duty, ez az új modern warfare, ez nagyon bejött. Tehát a multitaszt nagyon jól összerakták. És ezt az egészet át tudták ültetni egy battle royába. Tehát, hogy egy hogy battle Egy royába. ingyenes battle royába, és Tehát a gunplay ez teljesen jó. Tehát kurva jól lövöldözni benne. Most én kimerelem jelenteni, hogy a, az Apex Legends mellett ez a másik ami ilyen, ilyen must-have Battle játék hmm. hogyha te szereted ezt a zsánert. A PUBG most nem tudom, hogy áll technikailag, de már az Apex után is PUBG-ba visszamenni olyan volt, hogy hát ez itt a fapados járat, tudod? Hát nem, meg, meg, meg, meg kicsit szerintem a, tehát a PUBG az inkább ez a szimulátoros vonal, és, a, és az Apex meg a kód meg ez az árkédosabb. Tehát a kinek hát mi fekszik. Ugye, mondjuk a kód az, az közelebb van azért a PUBG-hez, mint a az Apex-hez meg azért a játékmenet is sokkal jobban arra felé húz, meg, hogy, meg igazából tehát én a PUBG-ban az FPS módot ezt azért nem szerettem, mert az annyira látszik, hogy az utólag lett így beledrótozza, mint a, a GTA-ba tudod az FPS mód, uh -huh. hogy, így, hogy így jó működik, de azért így érzed, hogy ez nem erről lett kitalálva. Most ehhez képest a Call of Duty az meg ugye csak FPS Hát meg az eleve is az volt, igen, persze. Ott, ott tényleg, tehát a lövöldözés, az kurva jó benne. A pálya az valami hihetetlen nagy. Tehát egy hatalmas pályát kapunk, különböző olyan helyszínekkel, amik teljesen így pálya ilag teljesen máshogy működnek. Jó, tehát azért azt hozzá lehet tenni, hogy akkor azért szeret újra hasznosítani dolgokat, tehát a multiból azért van itt pálya, amit át lett emelve. Bár az sem egy az egyben, mert például leszem a, hogy hívják, szuperstore talán? Mindig, van egy ilyen nagy bolt, ilyen raktár, inkább ilyen raktárszerűség, és az egy az egyben az benne van a playerben is, viszont itt így, így látszik, hogy így, így kicsit ilyen, tehát itt össze vannak dőve polcok, meg tehet, tehát nem egy az egybe lett berakva, hanem maga az épület, meg a szerkezete az ugyanaz, viszont a belső tér az egy kicsit így ennek hála, hogy itt minden ilyen apokaliptikusabb, ebben a háború zónában, azért mégis egy kicsit ezért dolgoztak rajta, pluszban. És hát minden, ami a multiban működik, az is tök jó, tehát hogy mit tudom én, az ajtókon így be lehet píkelni, tudod, és akkor az néha jó jön, hogy tud, hogy így benézel az ajtót. Nekem már volt ilyen, hogy kinéztem egy ajtó, álljött, jön valaki, akkor ledarálom, és akkor le Akkor uh, maga a loot az szerintem marhára lett egyszerűsítve, az viszont meg közelebb van a Fortnite-hoz. <gül> Tehát, hogy így, így, így mindenhonnan szedtek egy kicsit, és akkor olyan, mint amikor tudod, van, hogy a, a, mit tudom, a Fortnite a vanília fagyi, a, az Apex az a csoki fagyi, és akkor elmegy a gyerek a fagyizóba, és akkor te mit szeretnél, hát ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, <gül> hát nagyjából ez lett a, a Warzone. De mindenhonnan összeszeregettek ötleteket, kicsit átgyúrták, és akkor ebből raktak össze egy tök jó Battle Royale módot. Tehát például a... Ugye most a Fortnite-ot kezdtem el mondani, hogy a, a fegyverkezés és a fegyvereknek a, a lút rendszere az nagyjából úgy működik. Tehát, a Fortnite-ban se tudsz fegyvereket testre szabni és rárakni ilyen szkópot, meg olyan szírszart, hanem van egy fegyvered, az kiesett, az világít valamilyen színnel, vagy most akkor itt legendary, vagy epic, vagy, vagy zöld, vagy és ez sima szürke. nagy ugyanez van itt is, hogy Kiesik egy fegyver, azt fölvesz, és kozom. olyan tényleg. Tehát egy attachmentek vannak rajta. Nyilván minél jobb közelebb vagyunk az arany, fegyverek az annál jobbak az attachmentek, meg erősebb a fegyver. Nemik ezt feltétlen biztos, mert lehet, hogy mondjuk valamelyik attacsment például téged zavar, és ezért mondjuk egy adott fegyverből például nem legendarit vennél vennél így. Hát akár. Már ez mondjuk, a mondjuk a ezt mert megoldották a lódautókkal, de majd. Igen, majd igen. Én... Ráttélhetünk el is, ha már a fegyverek beszélünk, hogy ugye meg tudjuk azt csinálni, hogy a saját loadout is be tudod hozni a játékba. Ezeket egyrészt ilyen random droppokba, mint a pubg és is ugye néha leesik az égből valami, ott is lehet, hogy te is tudsz lehívni ilyet, hogy összeszedtél pénzt. És ez a pénz, az mondjuk ez valamilyen szinten egyedi találmány a játékban, mert ugye lootolgatsz ládákba, meg szanaszét keresgélsz dolgokat, és tudsz ilyen pénzkupacokat is találni, meg ha megölsz egy akkor annál a lévő pénzt azt elejti, és ezt a felveszed, és ezeket lehet használni vásárásnál ilyen kis buy station ahol egyrészt tudsz venni ilyen fegyver droppot, aminek az a lényege, hogy onnan a saját multiplayer beli loadout tudod kivenni. És ez azért jó, még hogyha van is, vannak is nála tök jó fegyverek és nincs szükséged fegyverre, perkeket, amiket a multiplayer loadouthoz be lehet állítani, amik amúgy eléggé Hozzá tesznek a játékhoz. Tehát azért azok adnak előnyt. Mit tudom például, látod az enemi lábnyomait, aki arra futott nemrég, az mondjuk elég hasznos tudné hmm. lenni. Vagy, vagy hogy például a radar nem lát téged, az, az is egy elég hasznos dolog, mert ugye ének is lehet behívni, hogy ki Mondjuk szerencsére, hogy a nyúkot nem lehet, az egy kis fura lenne. Hogy ja, a a egy látja. instant nem a nyúkot, tudod, és így, akkor lehívom, és mindenki meghal, hát az egy kicsit durva lenne. De mondjuk ilyet, hogy UAV, meg ilyen kétfajta bombázást, azt le lehet hívni, és még az UAV az nagyon hasznos is egy ilyen, hát viszont, nem olyan gyors játék, ugye, mint az épek, tehát valamilyen szinten közelebb van talán a PUBG-hez, és most képzeld el a PUBG-t, lehívnál egy, egy maphekket, és akkor látsz mindent a térképen egy darabig azért. Na, nagyjából ezt így lehet elképzelni Kicsit Oriang Az, az, az. Meg ugye van nálad, te tudsz felvenni olyan cuccot, hogy ilyen, ilyen mozgásérzékelő, mint az alien van. Így előveszed, és akkor látod, hogy merre van a pöty. és akkor ott van valaki. Például arra is van perk, hogy akkor azt sem lát téged. Én már volt simán ilyen, hogy ilyen mozgásérzékelő, ilyen konténerek közt megyek, ilyen hogy ilyen raktár mint a raktár Raktáros műsor téve, hogy ilyen raktárban lesz. Hmm, Két, raktár. Na, ilyen, ilyen helyen kell így végigmenni. Csak akkor közben ott van nálam a kis és detektor. És így láttam, hogy ú, ott van valaki, akkor megyek arra. És ez csak kiforduló is egy ilyen detektorral a kezébe, és szétlő. <gül> Tehát azért az... így látszik, hogy mi a meta a játékban, ami, ami elég jól működik. Körülbelül mindenki ezt a detektort hozza, de mert nagyon OP, hogyha éppen harcolni kell valakivel. Szóval, szóval ezek tök jó dolgok. És mondom, ezt, ezzel a loadouttal nagyon jól összekapcsolták a multiplayerrel. mert ugye, aki már játszott multiplayer az valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy előnyben van, mert kapsz te alap nem az van, hogyha nem játszottál soha multiplayer-rel, bemész a akkor hiába hívod le ezt, akkor is ott látsz egy mert nincs semmit, hanem, hanem az alap össze van reked egy csomó elég jó cuc. úgy ott vannak azok, csak nyilván, hogyha testre akarod szabni ezeket, akkor akkor jó, hogyha farmolsz, és egyébként ezeket, a fegyvereket, meg mindent, azt tudsz fejleszteni magába a warzone is. Tehát nem kell megvenni a játékot, hogyha akarsz ütős saját loadoutokat, csak jósokat kell betűre és így ennyi. És ki tudod unlockolni a fegyvereknek a mindent. Úgyhogy szerintem ez jó működik nyilván, aki sokat múlt annak már alapból kivonul unlockolva minden, meg ugye itt is van Battle Pass, és a Battle pass -ba megszerzett fegyvereket szintén beletteni a loadoutba. Tehát így nagyon jól lehet kötve az egész minden-mindennel. És ha játszol a warzone akkor léped a szinteket, amik meg szintén ott vannak a multiba, meg van a Battle pass azt mindenhol lehet beleszerezni az xp többi stb. stb. Szóval így az egész így nagyon jól össze úgy gyúrva, hogy amúgy a Warzone free-to-play, de azért szerintem nagyon sok embernek így megfordul a fejbe, hogy akkor lehet, hogy csak meg kéne azt a multit, mert ott is milyen tök jó dolgok vannak, vagy ha nem is, de ugye ott a Battle Pass, amit meg tudsz farmolni Warzone-ba, és akkor abból is kapsz skineket, fegyvereket, meg, meg mindent. Tehát az egész itt szerintem, szerintem tök jó mikro, meg, meg emellett még ott van a, a mikrotranszakciós bolt, amit én is tudom, hogy mikor lehet egy boltra azt mondani, hogy ez nem is mikrotranszakció, mert konkrétan ilyen, ilyen 20 euró skinek simán vannak benne. Tehát 18 1800 pontért lehet benne venni dolgokat, és akkor kb. 1 euró 100 pont. De azért lehet érezni, hogy az annyira már nem mikro, hogyha <gül> ilyen, <gül> ilyen bundle tudsz venni, ilyen kot pontért meg ezer nyolc ezer, meg Ez már. Az már egy kis rúzós összeg, szerintem így. Ilyen apróságokért egy skin, meg kis vityegő a kis izédre. Meg úgy, a tele van, most a warzone is bejöttek ezek, mint az összes többi battle rajába, hogy vannak ezek a heti küldetések, napi küldetések, csak azért kapsz plusz XP-t, ez jó is amúgy, ezt minden játékban szeretem. Vagy ha végigmész, a, vannak ilyen, ilyen challenge-ek, amiben hogyha végigmész az összes lépésen, amin mondjuk az egyiknél az egyik lépés az volt, hogy kurvasokat szarakodtam, hogy autóból vagy aszisztolj, kilt, vagy ölj. Most autóból ölnél legegyszerűbben, úgy lehet, ha elütsz valakit. Ha elütő, igen. Viszont itt úgy működik az autózás, ha autóba belülsz és mész szét, akkor látszódsz a térképen. Úgyhogy úgy elég nehéz megölni embereket, hogyha a kocsi kázal, és mindenki látja messziről, hogy ott mész. Mondjuk most nem olyan rég belekerült a, a szóló mód, mert alapból csak ezek a három fő szkódok -ok voltak, amiket lehetett játszani, és később került be a szóló mód. A szóló módban egyszerűbb volt elütni valakit, mert ott nem az van, hogy mész a kocsival, és egy csapat szarral hanem ott azért egy embert csak, csak le lehet gyalúni. Azt, azt egyszerűbb, igen. Igen, meg is tudtam csinálni meg tényleg egy csomó minden van a játék, a rakétavető, ami egy kicsit op hangzik, az is. <gül> Tehát hogyha, te egy csak azzal vigyázni kell, mert magadat is simán kinyírod. Tehát nekem simán volt olyan, hogy ó, ott fut három méterre az ember, rőjük rakétavetővel. De jó, én mibe haltam vele? <gül> így annak élnek. És uh, halál után egyébként, ez tök jó, hogy ha itt meghalsz a warzone és az első halálod, akkor bekerülsz a gulágra ami meg úgy működik, hogy az kb. egy ilyen börtön, és itt mindenkinek egyvéegyezni kell a kiutáshoz, és hogyha az egyvéegyben nyersz, akkor automatikusan visszakerülsz, és bedoba újra egy ilyen eljön a pályára, és akkor mehetsz a haverjaiddal tovább. Ha nem sikerül a gulágon nyert, most a gulágos meccs a úgy képzeld el, hogy itt általában pisztolyok vannak, néha sottgán, tehát nem az van, hogy automata fegyverrel befordulsz, és akkor már ledarhelsz mindenkit, hanem és az az egy embert, akit le kell. Hanem általában ilyen fegyvereket tesz bele, hogy ilyen ilyen kill, vagy ilyesmi. Vagy kettő. A fejlövés az nagyon büntetett. gulágon is volt olyan, hogy egy pisztolylövéssel megöltem valakit. Meg vannak benne vicces dolgok. Tehát a gulág az úgy néz ki, hogy van egy ilyen, egy ilyen ovális alakú balkon, ahol fönt lehet így rohangálni. Hát inkább olyan, mint egy ilyen, ilyen sportesemény, mint egy kosármest tudod, hogy így körbe a lelátó ott van és két ember ott harcol, tehát közben, hogyha haverokkal együtt kerülsz be a gulákba, és mondjuk te lent harcolsz, akkor ők fönt látják, hogy hol megy az elemi. Ami egy kicsit ilyen, hát mondjuk úgy, hogy túl sok közösségi interakció ez már, hogy így be tudsz csalni havernak, meg tele van a net ilyen videókkal, hogy a két harcoló ember le tud tenni robbanóanyagot pályára, Teszem azt, mint tudom, egy klémort, vagy ilyen, ilyen taposóaknát, és a balkorról lehet kövekkel dobálni. <gül> no, most a neten van ilyen videó, hogy <kül> valaki lett egy szét aknát, és valaki kővel a balkorról megdobta, és ez meg felrobbant, és megölte a csávon. <gül> de, vagy ilyen is, hogy az a kő valamilyen, valamilyen kicsit azért sebez, de nagyon keveset. Viszont olyan Já, videót láttam, hogy a, a nem kővel nem. ölte meg az embert és így <gül> ki a kilt, hogy azt megkapta az ember, tehát ez ilyen Úgy, nyilván nem olyan vicces, ha te halsz meg, azért mert megdobtak egy kővel, hogy meg felrobbantották mellette az aknát, amit tetettél rá, de azért, na. Ez jó. Hogy ilyen, nagyon sok ilyen nagyon vicces jó. lehet ebből. És ha, ha pedig a gulágon meghalsz, és nem tudsz visszamenni, akkor ugye van az a verzió, hogy pénzzel meg tudnak téged venni. Tehát ezt is ugye az épekből vették nagyjából, hogy ott is, ha a összeszered, akkor vissza tudod hívni a na Itt annyi a különbség, hogy nem kell semmilyen doktaget gyűjteni, hanem csak pénz kell hozzá, és akkor a stationnél vissza lehet hívni. Uh -huh. Ilyen 4500 dollárért ember. És így az jól lehet gyűjteni benne a pénzt, úgyhogy vissza lehet Azt láttam, hogy vannak ilyen küldetések is, meg, meg ilyesmi, meg nekem az is nagyon tetszik, hogy például alapból csak vagy fejvertelen, hogyha leérkezel. Oké, meg itt t is van rajtad. Ja, meg pajzs, hogy, hogy ez, nekem, ez nekem nagyon tetszik, mert a PUBG-be annak ide rengeteg szemekhaltam azért, mert rossz szobában nyitottam be, és, és ezt utálom. Tehát, hogy ez annyira random faktor, is, így meg lehet. legalább. Viszont ja persze, itt is meg simán, lehet. De... Simán, van az, simán, simán van az, hogy én leérkeztem, és egy emberként képpel szeregette a lútot, azt előttem pisztolja. Mert hmm. simán, tehát, ha jól célzol, és a fejlővés az nagyon sokat számít, hogy itt nem lehet külön sapit felvenni, meg ilyen hülyeség. Igen, igen. igen. Körülbelül tehát, az alapból van, ilyen két töltésnyi, mert háromat lehet összeszedni, és itt nem kell pajzsokat kereskedni, meg semmi, csak ilyen armor darabokat, amiből hárommal fel tudod tölteni a teljesen lenullázódott pajzsodot. Úgy ennyi, tehát nem kell, nincs ilyen lila pajzs, meg ilyen izé, olyan izé, hanem három ilyen pajzsdarabbal fel tudod tölteni, és kész, és Az egész játék ennek köszönhetően, hogy alapból van egy pisztolyod, van pajzsod, de van hogy ha kinyitsz egy ládát, körülbelül ma lehet is harcolni, mert kiúrik belőle egy fegyver, ami tök jó, és akkor mehetsz is azzal ledrász egy ember. Tehát annyira minimálisra vették ezt a lútalásfaktort, faktort, amennyire csak lehet. Úgy, hogy azért még legyen értelme. Ja, igen, igen, igen. Mert például, ha a loadoutot lehívod, ott nem kapsz csak egyetlen töltényt. Tehát ha te csak a loadoutot valahol megtalálod random, mert vannak ilyen random, random lepotyogottak, akkor összeszedés. Ha nem lootolsz, a megszívod, mert nem lesz töltényed. Mert egy tárral nem fogsz itt lemészáralni mindenkit, hanem az mindenképpen kell valamennyit. Valamennyit így keresgélni a dolgok után. Meg azért pénzből lehet lehívni uh, ilyen ilyen kísztrékeket. Mondjuk ládából is tudsz találni, de az elég ritka. Viszont a Stationnél meg lehet venni uevit, t lehet venni bombáz, és mindent, amit, amit akarsz. Meg, meg vannak a játékban uh, ilyen járművek is, helikopter, ilyen kis buggy, nem buggy, ilyen ilyen, quad. squad, ilyen quad, quaddal lehet menni, meg van jeep, meg van I ilyen nagy van. platós teherautó, és akkor ezekről mind szágul. mond, pont, pont tegnap néztem egy videót, tegnap került ki, ahol így fejleszték, magyarázzák ezeket, amitket én is itt próbálok, hogy mennyi minden haszott van a játékban, és itt tudom, mennek ezek a bejátszások, hogy két platós autó, meg egy kvad, meg egy helikopter, és üldözik egymást, hm. és így na ilyen sosincs. Ja, ez olyan, mint tehát, a babsi hogy... reklámok. Tehát, igen, hogy ez tehát, hogy ez... tehát mindegyikkel lehet menni a játékba, de hogy az egy helyen mind egymást üldözik, olyan randomban sose fog elfordítani a játékba. Hát ilyen vicces vannak, hogy mit tudom én. Ja, igen, ilyet láttam mondjuk, hogy koda mennek az emberek át, ilyen áruház, tudod, ilyen ajtón keresztül minden, és utána hm utánuk megy egy csapat jippel, és ugyanúgy kurva nagy autó, ajtókon mennek át, és ugyanúgy átfér az autó is, tehát egy gyáruházak keresztül száguldanak. Valami eszméletlen, meg c 4 nagyon könnyű járgányt ölni. Szinte már túl könnyű. Ugye nekem sose sikerült, mert ezt is videókon láttam, hogy basszus meg nem lehet csinálni, és tényleg eszméletlen dolog, ez a járműves dolog is, hogy, hogy a helikopterek is azért ott vannak, nem annyira OP, de de ugye a rakétabetőt bárhol találsz a pályán elszórva uh -huh. is, és akkor egy ilyen követős rakétával, egy helikoptert nem annan nehéz leszedni. De ugye akkor is bármikor kiugranak, azért, hogyha egy egymást, akkor de figyelj ránk, hogy ki kéne ugrani. Így, nagyon össze vannak, meg az épületek, meg az egész pályát. A legtöbb épület viszont elég jól bejárható. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy épületek vannak. Tehát játszottunk egy mondta, hogy mert se megy ezekben, mert eltéved. Tehát nem tud kijönni, de akkorák. És itt tényleg hát van ilyen hely, ahol... ahol nagyon, hát meg nem is, van. is oda, hogy, hogy nagyobb a pálya, meg nagyobb az azért, mert ugye itt 150-en vannak, nem százan. Úgyhogy, úgyhogy nagyobb terület kell, hogy elférjön az ember. Kíváncsi ezt meg, mikor lesznek új pályák? Vagy, vagy, vagy új ilyen eventek? Hát egy pálya igazából Hát amíg került be, a... be a szóló mód, szóval most annak örülünk, hogy az egyáltalán benne. nem tudom, meddig marad, nem benne marad. Ja, meg más játékmód van, tehát van ez a plánber, vagy hogy hívják, azt így, ha? Aminek ugyanezen a pályán játszódik, nagyjából hasonló a játékmenete, annyi különbséggel, hogy itt pénzt kell gyűjteni, és, ha, és a saját loadout is játszol, és ha meghalsz, akkor visszadom egy idő után a pályára, kicsit messzebb, és akkor folytathatjátok. És ennek a mondnak az lényege, hogy gyűjtöd a pénzt, és utána ki kell menekíteni. Kb. ilyen pontokon, meg lehet találni ilyeneket loadout elszorva, és akkor azzal is kivelt ilyen 150 ezer dollárt így lufizni. Kicsit ez a... Uh, melyik játékban volt ez? Uh, ú, mit akartam mondani? Amikor a Snake ment a lufikkal kimenekíteni, mindent rákötött a teherautót, meg tehenet. Ja, Metal nem ment a, ja, a Metal igen, igen, Most azt hiszem, hogy valami multiba gondolkodsz, és azért nem. Nem, nem, nem. Ne nem, nem. Hát, körülbelül ez így néz ki, hogy a lufikra átdiskötni pénzt, azt elrepül, és akkor azt összeszedted. Hát a Fulton ballon az is Na most ez, ez kb., ez így néz ki. De nem rossz egyébként. Ez is egész jó pofa. Ez egy kicsit darálósabb, mert ugye nem kell utolni. De ugye tudsz utolni fegyverek után, csak itt a utolásnak a. A nagyobb lényeg az, hogy pénzt keres, mert onnan tudod összeszedni, uh -huh. meg ha kinyírsz valakit, akkor elejti a pénze felét, és akkor így lehet szedni a pénzt összefelé. Meg itt egy kicsit ö, jobb fegyverek vannak, ilyen random ládákból meg így elszól. Mert ugye itt arra akartak hogy itt jobban megvontolva a lút, mert igazából itt a pénzüjtés a lényeg nem az, hogy milyen lootod van. Meg ugye a, a laborran, tehát nem random loadout-tal indulsz meg egy pisztolya, hanem saját loadout és akkor elve úgy... Úgy kell kommunizálni, szóval ez a játék most Rossz nekem a battle az jobban bejött. Ugye ez, ez jó, egy hogy aztán, jó, jó, hogy választod, azt nem tudom? Jó, hogy ezt választod, és nem random. Úgyhogy játszhatsz azzal, ami jobban tetszik. Jó van. Még akarsz esetleg valamit mondani? Hát, ha nincs kérdés, akkor szerintem ennyi. Esetleg a csetem. Bár mondjuk szoktam streamelni, úgyhogy ott a aki nézi a streameket, az nagyjából már mindent tud a játék. Mondjuk ez, ez engem borolt meg levet, hogy ingyen rakták ki. Bár nyilván Én, éne, volt, a hogy kőr, a kör Ez ugyanúgy szűkül, nyilvánvalóan, mint bármelyik betörébe. Itt egy gázfelhő van, ami jön folyamatosan középre. Megint teszem az elején látod, nem? A kört, hogy hova lesz az első. Uh -huh, igen, igen, igen, igen. Az is jó pofám, ja, ja, hogy. van vannak, vannak, vannak benne jó újdonságok a, a játékban. Annak, vannak jó ja, meg van maskod, ami a körön kívül egy kicsit. Vél. Itt valahogy a kör az nagyon durva. Tehát ez nem úgy van, mint az épex hogy jaj, ez még csak az első kör, hát beszűkült azonban, és akkor így. majd beérünk valamikor, uh -huh. hanem így gyakorlatilag tényleg már az első kör olyan brutálisan sebez, mint az állat, és ha kívül maradsz, akkor megtöbb lesz a még, a még a maszk sem olyan sokáig tart, tehát van rajta pár tikk, az leketyek szépen, és összetülik. Uh -huh. És nagyon-nagyon gyorsan meg lehet halni. Nyomja be az embereket a körbe, a játék folyamat meg um, körön, tehát körön kívülről belülre nagyon szó, fordítva is egy kicsit. Tehát, hogy ne, ne legyen az, hogy innen a ja, lekemelnek igen, Azt a PUBG-ba is világéletbe, hogy nézik a kört, és akkor... Úgyhogy elég durva a mentek, a tehát egy valamit, tudom, én, termelszkóp, hasonló dolgok, amik egy füstön keresztül látod a zenem itt, és akkor Tehát Elég, hát elég sok e... mindent lehet taktikázni ebbe, a uh -huh. játék. Ja, ja. Jó, hát hogyha lenne Steven-en biztos kipróbálnám így, így nem hiszem, hogy kifogom. Ja, jó, jó. Nézzük, te is elmentél a Dalancher-re, aztán a kirégyselt. nem de ez nem, beteszt, ez nem a Betes Dalancher-en van. Ez a, a, a Betes Dalancher-en még jobb. Egy fokkal talán jobb. Tehát, fiam, egy fokkal Van barátkezelés, tehát egy, most talán, most ez lesz az alsó léc, amit minden kliensnek meg kell ugrania, én nem gondoltam volna, hogy van olyan, nem ugrani meg. Tehát, hogy így volt mondta így azon. Tehát, amikor ami azt mondja, hogy tényleg valamit az epik jobban csinál, mint bármi más, akkor az már ott tényleg valami probléma van. Az hát, hát, az Epiknél is formfrendkezelés, igen, tehát, hogy pedig az aztán tényleg vapvados kliens, de arra azért gondoltak, hogy ha figyelj már, ezek multiplayer játékok, multiplayer játékokat azokat az emberek egymás, soha nem <gül> játszani, nem? Tehát, hogy Betesdánál ez a beszélgetés nem zajlott le. <gül> tehát így, nem is csoda egyébként, hogy a, a Fallout 46-ba így belebuktak. Tehát... Igen, hát fogalmunk sincs a multiplayerről. Mert kiadtak Személyen. egy MMO-szerű MMO-nak hívott valamit, ami. Annyit ami... tudnak a multiplayerről, hogy azt szeretik az emberek, és pénz. <gül> ja, igen, hát, igen. Én... igen. És majd kell csinálni paszt. Tehát, hogy ennyi megvan. Az alapok. <gül> Na, Majd akkor, akkor jön a, a falu utolsó Végeztem akkor, koldászt, azt mindent elmondtam. Beszéltem a gulágról, a körről, a jár, minden. Mindenki próbálja ingyen, úgyhogy csak le kell töltenem, mert mondjuk nem kicsi. Ja, igen, azt látom, hogy mi száz. Mennyire van jó? a száz. Nem tudom. Igen. Nálam elég jól elfut, de azért az én gépem a sós létszófa. Még szellőzőrésznek ott éreztem azért olyan dolgokat, hogy ott mi a régebbi. 1070-es kártyán volt, meg a régebbi hetes. Az első résznél éreztem, hogy a multi szerintem sokkal jobban futott, mint a Battle Royale. Érezhető volt, hogy nagy pálya, meg minden. Utánél a warzone nem tehát te ugyanúgy fut kb, mint a sima multi. Nem hiszem, hogy ez csak a gépemtől függ, hanem, hogy jobban való optimalizálva valamennyire. Különöm, hogy csinálták. Ja, meg hát ugye ezt úgy is gondolták, hogy free-to-play et a warzone Eleve azt meg úgy kell megcsinálni, minél nagyobb tömegre lői. Tehát ha leveszik lovra akkor valami nagyon szargépen is hússon el, mert, mert a multiplayer játékoknak ez a lényege az ilyen free-to-play-eknek, hogy, hogy minél nagyobb tömeget be tudjon húzni az ember. Hát meg nem feltétlenül csak a free-to-play-nek, tehát mondjuk a, a Blizzard az évekig csinálta, hogy a, hogy a játékait, azokat direkt azért nem fejlesztette annyira a grafikát, például a WoW-nál, meg az ilyen játékoknál, hogy minél szélesebb körbe elterjedjen. Uh -huh. Ja, ja, ja, ja. És ez be, is jött, be is jött nekik. Na jó, jó átadom van. a szót neked. És ha arról beszéltünk, hogy valami jó van optimalizálva, akkor jön a GTA 4, ami <gül> nincs. Tehát, hogy múltkor, múltkor volt hír, hogy kijön a Complete Edition PC-re, vagy Steamen, mert ugye elfogytak a Games for Windows, -t. ó, bocsánat, az összes mai 16 Facebook üzenetelet most kapom meg egyszerre telefonon, ezt ezt mindig is imádtam a telefonomba. Na, tehát hogy, tehát, hogy a Games for Windows Live kulcsok elfogytak, és nem lehet eladni többet, nem tudnak generálni, mert, mert elfogyott az egész, és ugye még röhögtünk is, hogy a Games for Windows Live-ot azt hogy utálja mindenki, és hogy még a, még a holtában is pusztul, pusztítja az csejteket hihetetlen, hogy ezt ilyen jól megcsináltak annak ide a Microsoftnál. És végre kijött, azt hiszem megvenni még nem lehet, talán ma este vagy holnaptól jelenik meg az áruházban, a Complete Edition, viszont akinek már megvolt a GTA négy korábról, az megkapta, ha minden igaz, talán három négy nappal ezelőtt, valahogy így. Én onnantól tudtam vele játszani. Uh -huh. És nézegettem, hogy van egy-két ember, akinek problémája volt, például voltak olyanok, hogy 512 megára le volt korlátozva a videó memória, amit nem is értettem. De mondjuk ez általában AMD kártyákkal volt, szóval uh -huh. nekem meg az ugye Nvidia van, úgyhogy így van, úgyhogy Úgyhogy ö, nekem ilyen problémáim nem voltak. A játék az a túl megy, ugye a multit azt kivették, meg az ilyen leaderboardokat, meg azt hiszem talán két vagy három rádió csatornát is kivettek licensztőt. Nincs benne multi? Nincs, nincs, kivették Jó, teljesen. nem hát, Annyira ne sírj, vissza, mert a GTA 4 multi -ja az borzasztó volt, emlékszem. Meg, a, meg a GTA 5, igen, igen. Az, a, az, a, az a, egész jól lehet lenni. De ugye itt ebben benne van a két DLC, és ezek nem olyan DLC-k, hogy skineket kapsz, hanem itt tényleg két kiegészítőről van szó. A játék az, az jó, tehát a, én régen is, már múltkor beszéltünk erről, hogy, hogy én imádtam a GTA 4-et, nagyon jó sztoria van, és, és szerintem sokkal jobb a sztoria, mint a GTA 5-nek, és, és nekem valahogyan mindig is azok a játékok tetszettek jobban, ahol egy fő szereplőd van, nem pedig több. És nekem a GTA 5-ben ez nagyon furcsa volt. De a GTA 5 se rossz játék, tehát én nem azt mondom, hogy az egy rossz játék, mert azt is végig játszottam is tetszett, de valahogy a GTA 4 nekem mindig, mindig így közelebb állt a szívemhez, annak ellenére, hogy sose játszottam ki teljesen, mert most van olyan gépem, amin fut, és még ezen sem fut normálisan. De most azt képzeld el, hogy ugye az optimalizáltsághoz nem nyúltak hozzá. Ami azt jelenti, hogy én most egy 16-60-as kártyával, 6 giga rammal, egy i5-ös procival és 16 giga normális memóriával futtatom a játékot, max grafikán, és nincsenek is problémák, de ilyen mikrolagok vannak folyamatosan, hogyha vezetsz autóval, vagy hogyha be, ha egy, terül, egy házból kimész. Gameplay driver nem jött ki hozzá. Nem, nem. És, 10 és éveket, eze, e, tehát ezeket akkor is megkapod, hogyha 10-80-assal játszol, vagy egy 20-80-assal, vagy akármi. Tehát, hogy ez a játék a motorja alapból ilyen. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, sajnos ezt le kell Viszont még így is sokkal szebben fut, mint régebben, és, és nagyon jó a játék. Azt hiszem, talán nem, még nem játszottam végig, tehát, hogy egy olyan 10-15 órán van benne körülbelül, így ö, elkezdtem játszogatni az elején, meg ilyen egy-két küldetést, és ö, talán egyszer fagyott ki a játék, illetve egyszer volt egy báb, amin, én ott röhögtem, mert én erre nem is emlékeztem, hogy ilyen van, hogy ö, le kellett szállítanom egy autót, azt leszállítottam, és a a, az, az átvezető videóban elkezdtem kifele sétálni a, a garázsból, viszont a garázs ajtaja meg előbb lecsukódott, mint ahogy én kiértem volna, és konkrétan ott sétált a falnak a karakter, és nem történt semmi. Nem fagyott le a játék, de nem tudott kimenni, hogy triggerelje az izét, viszont ezt egy sima Enter lenyomásával meg tudtam oldani valamiért, nem tudom. Lehet, hogy azzal lépett ki az átvezetőből. Viszont az átvezetők például, azok nem lettek újra húzva ugye hát ugye semmise lett újra húzva de hogy itt annyira nem lett újrahúzva, húzva hogy még egy régebbi bug is benn maradt hogy bizonyos rendszereken nem használja a normális felbontást a az átvezető animáció nem ráközelít valamiért, tehát mm -hmm. nem tudja a 16-9-es képarányt tartani, amit egy moddal meg lehet oldani, de én ilyen modokat nem szoktam telepíteni. Úgyhogy én úgy nézem a játékot, hogy néha a karakter gyomrát mutatja, mm. vagy például néha nem látod, hogy kivel beszélget, mert konkrétan a skin van a képből, mert annyira rá van közelítve, de amúgy egész elviselhető. Hát igazából ennél a verziónál csak kikapálták valóla Windows Live-ot. Így van, így van. Amit tekintve, hogy nincs benne multi gondolom, akkor nem nagyon izzottak, hogy ó, akkor. Töröljük ki, tegyük fel, az kész. Így, van. így van. Tehát, hogy amúgy olvastam Steam fórumot, nagyon sok embernek nem fut, nekem ilyen gondom nem volt. Vannak olyan emberek, akiknek a Steam Achievementek nem, nem oldódtak fel, azokot, amit megcsinálták, nekem egyetlen ilyen gondom se volt, tehát mindegyik működött, amit eddig feloldottam pöcre egyszerre, és ugye van alapból benne egy rock, ugye benne van a rockstar social club, és az is csak mint extra van bent, tehát konkrétan az achievementeket látod és semmi mást. Lehet, hogy ez majd megjelenés is után változni fog, mert ugye most a boltban még nem érhető lehet, hogy utána föl lehet venni barátokat vagy ilyesmi, de most például ez nem működik. Hmm. És nagyon sok embernél például a social club yeah. nem, nem engedte említeni a játékot, de nálam ilyen yeah. probléma szintén nem volt, úgyhogy, úgyhogy én egész jól megúztam. Hát, ha nincs benne a... múlti, akkor a Social Clubnak nak jelenesebben értetlen sokat Hát sok értelme nincs nincse, lehet, lehet, hogy azt is kivették, igen. De amúgy izé, nagyon jó játék, én ajánlom mindenkinek. Most tényleg, akinek megvolt az alapjáték, az is megkapta a Komplitot teljesen a kiegészítőkkel. Nem tudom, lehet, hogyha azt hiszem, talán most fog megjelenni, lehet, hogy lesz róla egy akció, hogy, hogy akkor vedd meg, mert hogy most jött ki a GTA 4, tök jó, nincs benne Games for Windows Live, meg ilyesmik. Úgyhogy én csak ajánlani tudom. Meg idelebbet nagyon szerettem ezt a GTA 4 mondom, nekem ez sokkal közelebb állt a szívemhez, mint a GTA 5. A főszereplő is szimpatikusabb, meg a történet valahogyan sokkal komolyabban van végbe, nem ez a, ez a tinglitangli maffiózók vagyunk, aztán majd lesz valami, meg ez a több főszereplő, hát, nekem ez sose tetszett annyira, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Meg hát Liberty City az több király. Ja, hát akkor én az, hogy működik végre, újra elérhető. Mondjuk én nem is olyan próbálkoztam, mert régebben vettem már meg. Akkor a Windows Live-val tényleg volt gond bőven. Meg hát én nekem, azt hittem, hogy most lesz egy olyan gépen, hogy normálisan fut, és nincs. De a te nem fog normálisan futni, tehát hogyha majd esetleg elkezdesz vele valamikor játszani, ez sajnos az a... Valamivel játszani, mondjuk úgy, hogy... Igen, hát most nem fog beleférni, tehát hogy... Valószínű. Ez a kivetítő most kivetítően fogal a legközelebb, így Azt hiszem Emiatt a játék miatt nem jelent meg sose a Red Dead Redemption első része PC-re, mert ugyanazt a motort használja, mint a, hát mint a GTA rá, 4, igen, és akkor a GTA 4-nél ez annyira rosszul ment PC-n, hogy inkább hagyták a francba, és ezért nem jelent meg soha, és valószínűleg ezért nem is fog soha megjelenni PC-re az első része a Red Dead nek Hát sajnos ez van. De amúgy szép a játék még most is, tehát hogy Egyszerűen semmilyen modot, meg ilyesmit nem tettem rá, mert ugye ennek is vannak ilyen szépítő szírszarjai, úgy, mint a GTA 5 nek hogy már úgy néz ki, mint a valóság, de én mindig szeretem az alapot. És már az alapban is nagyon jól néz ki, tehát hogy kocsikázol, és a város királyú néz ki, és annyi mindennel másabb, mint a GTA 5, és valahogy a realisztikusabb is, mint a GTA 5, hogy az hihetetlen, pedig aztán a GTA nek kellene a papíron a sokkal jobbnak lenni. De hát ez van. Na, úgyhogy én csak ajánlom mindenkinek nyugodtan. Akinek, meg hát, akinek, akinek, akinek lehet... megvan az ugye nem kell fizetni? Amire? Így van. Mondjuk meg... értem, hogy most olyan marhasakan meg fogják venni, csak azért, mert hú, most két megint várjuk, ki tudja, a persze. Meghatom, hogy nagyon sok embernek volt. Szerintem e... ez béről. Tehát ez már annyira. A féléreként is lehet. Hát lehet, hogy most is az lesz majd megjelenik, és akkor kijön nem tudom, megvet Igen, Ez már szerintem a Rossz... Rockstar-nak ilyen presztis volt, hogy mi az, a játék. Igen. Fiuk. Kaptok rá egy-két munkanapot, kapáljátok ki belőle a <gül> Windows Live-ot, aztán menjen. Így van. Körülbelül egy... nem is azt, hogy preszt is, de hogy nem tudnak belőle eladni újakat. Hát ez meg a másik, mert ez lehet, hogy az megvennék az. az emberek, igen. Igen, igen, ilyen. Akkor lehet, hogy van rá még így is kereslet. Uh -huh. ja, ja. Na, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Több király játék. Lát ez is az volt. Jó, akkor ezt is kivégeztek, akkor megint megint én leszek az, aki... Hát fog rövidre szívet. is. Fogjon rövidre. Ah. Oh. Megjelent a Half Life Felix VR-ra, jó lett. <gül> <gül> Na jó, ennél azért egy kicsit jobban kifejezve a Nagyon jó lett, sziasztok! <gül> Na jó, most már tényleg. Neki kezdek. Szóval. Amikor... Most ez egy, ugye ez egy Half-Life játék már. A sem, hogy mondjam ki, tehát annyira zavarva, hogy akit itt két. És. Um... Nem folytatás, ugye mindenki Half-Life folytatást vár. De ez hát valahol a nem is tudom, hogy pontosan hol játszódik, melyik részek közt. Ugye hát a kettő előtt. Azt hiszem. Igen, tehát most nem akarok spoilerzni a Half-Life-ból, nem is tudnám, arrégi játszottam vele. De ugye itt még 19 éves az Elix, és így vele kell, vele kell mászkálnunk. És egy csomó minden, csak utalás van a későbbi részekre. És egyébként szerintem tök jól csinálták, hogy ezt ilyen spin-offként, is így tették bele, meg így van a főszereplő, mert. Utaások vannak a Half-Life-re, de olyan szorosan azért nem függ vele össze. Meg hát nyilván ott már mindenki tudja, hogy mi történt. Úgyhogy a nagyon nagy meglepetéseket nem tudnak itt elűlni benne. De én még nem játszottam végig, a beszél nem játszottam végig. Egy ilyen két-három órás stream volt róla. Úgyhogy erről tudok jelenleg még beszélni, hogy ott, hogy működik. Mondjuk itt azért már nagyon sok mindent azért lehet látni, hogy, hogy működik. És hát elég jól össze lett pakolva. Én azt mondom, hogy hát itt azt várta az ember ettől a játéktól, VR szinten, hogy az majd letesz olyan dolgokat, hogy akkor innentől ez a legjobb megoldás, és csak így fogják csinálni. Ja, igen. És hát majdnem mindenbe így is lett. Viszont itt lehet érezni, hogy rámentek arra, hogy a játék az úgy legyen megcsinálva, hogyha valakinek ez az első VR élménye, akkor ne legyen az, hogy csapkod, mint ha a Mert nagyon sok játéknál, VR játéknál az van, hogy, hogy így nem tudod, mit kell csinálni. Mert hogy uh -huh. mert hogy nem, nem magyarázza el úgy a játék, meg, meg minden játékban más, hogy kell. És itt is tényleg vannak olyan dolgok, mondjuk az első olyan dolog, ami így, nekem így feltűnt, hogy a fegyvert ezt nem tudod letenni. Tehát ez is ilyen miért biztos lett megcsinálva, hogy az van, hogy a fegyver az hozzá van ragasztva, vagy gyakorlatilag ahhoz a kezethez, amit te az elején kiválasztottál, hogy az neked a domináns kezet. És nagyjából csak egy ilyen menüből tudod kiválasztani, hogy most éppen De legyen a kezedben semmi, legyen a pisztoly a kezedben, egy másik pisztoly legyen a kezedben, vagy egy ilyen túl legyen a kezedben, amivel lehet csinálni. Hát így technikailag ez a dolog, ami így erőre sői szembe jött velem, hogy az ez, mert egy legtöbb VR játékban a fegyvert az asztal, és ott marad. Ez valahogy egy ilyen kicsit ilyen jobbnak tűnik ez a megoldás, de nyilván az is rengeteg problémát okozhat, hogy te tudom én nem nagyon játszottál még VR játék, tudod a fegyvert, amúgy ott ez, bénázol, lefeszed valahogat, ott hagyod, nincs fegyvered, izője, tehát hogy... Ezt amúgy jó, hogy így csinálták, mert szerintem nagyon sokan azért veszik, csak meg mert Half-Life, és lehet, hogy nem. valakinek ez a Steam VR-os lesz az első, vagy, a, vagy, a, vagy talán az elején lesz a, a, a VR élménynek, és jó is, hogy tettek jó, belőle ilyeneket. Így jó, van, ez mondjuk azoknak, akik már ilyen öreg rókák VR téren Hát így, fogalmaz, így fogalmaznám meg, hogy fapatosnak érződik, és ebben valamilyen szinten igaz is igazat adok. Viszont rengeteg dolog az meg úgy működik, hogy na, ez tök jó, hogy így van megcsinálva benne. Például, ez már trélerben is látszott, hogy van egy kesztyűd, és akkor azon a kesztyűn van kérdező, hogy mennyi életed van, az éppen adott fegyver, mennyi történy, meg tök jó meg van csinálva, hogy ez, ha a monitor, monitoron extra információk kivannak írva, amit te nem látsz kvázi a, a vr ban csak a kezeden van, mint az élet, például ott van a kezeden, de ha valaki a monitoros verziót nézi, akkor ott kint van az élettség, mintha egy játék mm -hmm. lenne tényleg. Vagy mi szívek vannak odarakva. És az például nagyon jó, hogyha az ember streameli a játékot, mert akkor a, az, az a plusz információ annak, aki a képernyős verszión nézi, az ott van. És ez tökéletesen megvan, amikor a kezedhez tudsz pakolni a csuklódra ilyen tárgyakat, amilyen, hát ilyen hologram formájában lesz tárolva, de hogy nyúlsz ott venni? Ez is például úgy van megcsinálva, hogy bizonyos tárgyakról már. Tehát mindig elmondja, hogy ha kapsz valami új dolgot, hogy ez arra jó, ez kész. De nem kell gondolkoznod azon, hogy hú, most itt felveszek valamit, hú, ezt is el tudom tenni, de ezt eltegyem. Jó lesz ez valami? Nem. Két dolgot el tudsz tenni, és arról tudod, hogy az ott mire jók és kész. Nem kell ezen se meg, meg menedzselni az inventorit, ez így működik. Akkor a lőszert ezt így a vállad mögött nyúlva beteszed a táskába, körbennyi. Az mondjuk nekem nem tetszett, hogy Általában az összes VR játékban az öveden van egy ilyen, ilyen táskal, tehát oda tudod tenni a fegyvert is. Ugye, tehát itt nem, nem kell, mert nincs ilyen. Uh -huh. tudsz. Mert ezt is megoldhatták volna úgy, hogyha ha eldobod a fegyvert, akkor valahogy így oda teleportál az övedhez. Mondjuk lehet, ezt nem akarták így túlmagyarázni, mert ő hülyén nézett volna ki. De van ilyen megoldás, ahol ez, ez teljesen jól működik. Meg ugye a fegyvert. Tehát az öveden szokott lenni, onnantól szerint a lőszert is. Tehát nekem előfordult már olyan, hogy a, mert a lőszert is a vállad mögül kell szedni a táskából, és úgy tölt a fegyverbe. Nem az övedről. És ez egy kicsit ilyen zavaró. Nekem viszont maga a fegyverkezelés, hogy az egészet megoldották, az valami marha jól lett megcsinálva. Tehát például a, a tár, tehát tárakat tudsz kezelni a játékban. Tehát nincs az, hogy ó, ez a tár félig van, elteszem, és majd előveszem egy teljes tárként hanem ha az félig van, az, az félig van. És azt mm. úgy tudod használni. És hogy betöltöd a fegyverbe, ott is tök jó megvan a kijelzés, hogy a, a fegyvernek a markolatán, amit, amit még látsz, tehát nem, nem takarja el a kezed, ott van egy ilyen csík, és látod, hogy meddig van lőszerrel, és a tetején pedig van egy ilyen indikátor, ami azt mutatja, hogy a, a csőben, ott van-e töltény, vagy fel kell-e húznod a fegyvert, mert nincs. Mert ha kilovad az összes töltényt, ugye, akkor a csőből is Elmegy, és akkor beteszed egy új tárat, akkor fel kell pattintani, hogy bemenjen a, egy a cső. Viszont ha úgy veszed ki a tárat, hogy a, a csőben még van egy töltény, és beteszed a tárat, akkor látod, hogy ott, ott van, nem kell felhúzni, mert akkor azt a töltény kipattintja, és akkor. Igen, igen. Ilyen dolgokra figyeltek oda eszmélet. Ezzel nagyon tetszett, hogy a fegyvert így, így lehet kezelni, meg így. A játékban is van egy poén, amit már előttek trélerbe, hogy a, amikor megkapod a fegyvert, akkor a csávó az ablakon kidobja a fegyvert, hogy e, itt a fegyver nincs töltve tehát eldobja, leesik, akkor a, a csillben lévő egy töltény így elsül a fegyver, és akkor oda a kiáll a csáv, hogy ja már, már nincs töltve. Tehát, <gül> hogy van benne egy ilyen, ilyen poén. Meg tehát maga, hogy a kezed, ugye kapsz az elején egy kesztyűt, ami ez a Gra Gravity glow hívják így a játékban, tehát, hogy ugye van a, hálfájában ez a Gravity Gun nevű cucc, és nagyjából a kesztyű is úgy működik, hogy te valamit meg akarsz fogni, kb. így a kezeddel felé nyúlsz, és hogy messze is van, az a megjelenik egy ilyen kis, alig észrevett kis indikátor, így bepirosodik picit, és hogyha olyankor megszorítod a ravaszt vagy a, a fogást, és így magadhoz rántod, kvázi, mintha egy kötél rá lenne olyankor hurkolva a cúcra, hogy mint, mint horgásznál, tudod, így kirántod a, a cúcot, és így feléd repül. És ez annyira jól megcsinálták ezt a dolgot, hogy ez viszont tényleg olyan dolog, hogy ezzel túl minden így működje, minden így, minden így működjön, minden felveszel valamit, mert bármi ott van, asztalon, bárhol, Ránézel, húzod egyet, és feléd repül, is elkapod. És ez így VR-ban annyira jól működik, ez, ez valami hihetetlen. Jó, itt mondjuk megmagyarázták, hogy azért tudod ezt csinálni, mert rajtad van ez a kesztyű. Tehát, hogy ez, ez ilyen multifunkciós kesztyű, egy csó mindent tud. De akkor is tök jó, hogy ez így működik. Már, már ezzel elszórakoztam, hogy egy lett, hogy hú, ez milyen kilá, hogy így kapdosolod dolgokat. És akkor kapsz még, van egy ilyen túl, ami csak így nálad van, azt nem adják oda sehogy, és összelekkel kb. ezeket a, ezeket a logikai faladványokat megoldani. Uh -huh. Van egy csomó cucca, amit tudsz hackelni, meg ami a trailerben is volt, hogy ilyen vezetékek futnak a falon, és akkor ezzel a túllal tudod ugye a vezetékeket így kb. elforgatni. Hogy akkor most melyik vezeték hova csatlakozzon be, és akkor ezzel tudsz így ajtókat kinyitni, becsukni, bekapcsolni dolgokat, meg vannak cuccok, amiket ha megbuzarálsz ezzel a túllal, akkor kinyílik valami, és akkor csinálod kell valamit, vagy egy ilyen hologram előjön, és akkor azt quasi meg kell fogni, és akkor azon csinálni ilyen Állításokat. Ez, ez mind annyira jól működik a hogy hogy ilyen tök jó, és nem túl bonyolultak. Meg, ami, ami jó, hogy ezeket látod, hogy ezt kell csinálni. Mert a, ez a multi túl, ez, ez ilyen piros és fehér színben van rajta egy ilyen kis bigyó a tetején. Uh -huh. És akkor meglátsz a falon egy ilyen valamit, akkor szintén ezzel a fehér és piros színnel van egy megjelölve. Tehát tudod, hogy azt kell használni, nem kell gondolkoznod, Igen. hogy itt most mi a túloldalt kell csinálni, és akkor Körbe mész, hogy jaj, hát ez nem úgy az izé, mert viharjáték játékban, Tehát így, így is volt olyan, amit így nem vettem észre elsőre, és balfaszkodtam. <tosz> és csak annyi volt, hogy arit kellett menni, és így fönyitni egy ablakot, amiről én azt hittem, hogy ott ez nem ablak, hanem csak egy ilyen szúra tudod. És így, jó. <tosz> <tosz> tehát, és ezzel azért megkönnyítik az ember dolgát, itt például a multitúrnál tudod, hogy ja hát itt ez van, akkor ezt kell használni, és kész. Szóval azért így, ez is kedvez az új playereknek is, hogy ezért. Így mindent megtanít, és amikor megtanította, akkor tudod, hogy ott tudja, hogy azt kell majd használni. Akkor a fegyvereket tudod fejleszteni ilyen állomásokon, meg, meg a régi half life tettek bele azért dolgokat. tudod, például a, a falon lévő élettöltő állomás. Igen. Az így egy az egyben ott van, csak itt egy kicsit gusztustalanabbul működik. Láttam, hogy néztél róla a videót. Nem. Nem, még nem nagyon. Hát van egy ilyen üvegbúrád, egy ilyen henger, van egy ilyen hatalmas, guztustalan kukac. <gül> Na most, az, ha állad van, és elérsz egy ilyen töltőállomáshoz, akkor ezt te be tudod helyezni ebbe a töltőállomásba, és ha a kezedet, a, a, a bal kezedet, tehát nem a dominás kezedet, akkor azon kesztyű minden mutatja az életedet, és akkor ilyen tükkel kezdi szurkodni, és azt a kukacat pedig így összeprésölés és kvázi annak a levét, így az a gyógyít, meg azzal tölti fel, ugye közben megy az az effekt a háttérben, mint a régi szóval, házfejlőben. És van egy ez csomó meg... ilyen gép, van egy csomó ilyen gép, ahol ilyen guztustalan dolgokkal működnek dolgok. Tehát hogy ki, volt, hogy kinyitottam egy ilyen kapcsolótáblát, és akkor ott kellett csavargatni dolgokat, és ott is valami patkány hulla, meg ilyen guztustalan kukac, meg mit tudom én, volt benne, ilyen hatalmas ilyen kukac, és akkor kvázi, mint hazza működne a gép, mint ha... vagy a háttér vagy, mit tudom én, tehát ilyen, ilyen ó, basszus, de ez nagyon durva. Tehát, és, és akkor azon, hogy vajon a Half-Life-ban is ugyanígy Igen. volt -e a háttérben, csak nem mutatták meg. Hát gondolom, direkt ezért csináltak, persze, hogy a világépítés. Nagyon durva. De, az, de nagyon durva. De maga a hangulat az, az nagyon el van találva, és illeszkedik ebbe a Half-Life-be, meg hát a látvány az meg olyan, hogy hát én még VR játékkal, én, én játszottam egy pár VR játékkal, van amelyik marha jól néz ki, de ez basszus, hát az első 10 percben legalább nem tudom, hányszor mondtam, hogy lefosom a bokámat, mert <gül> gyakorlatilag úgy néz ki a játék, hogy, hogy betolvászták. Tehát akkor most hatalmasan konkrétan... távolságokat tehát... lett belátni. Tehát azt mondod, hogy akkor ez a definitív VR játék jelenleg? Hát látványban mindenképp, technikai megoldásokban pedig azért van, mondom, tehát ez odahúzza a, ez a tárgyakat, a glow-val, ez kurva jól működik de mondjuk az inventori kezelést azt annyira leegyszerűsítették, hogy kb. nincs is. Tehát, hogy ez nem is baj, mondom, hát hogy igen, a, kis ezen, kis a, a helyeken azért látszik, hogy, hogy le van butítva annyira, hogy, hogy mindenkinek tök jó használható legyen. Meg az egész játék valamilyen szinten olyan, olyan egyszerű. Tehát elindítod a kampányt, hogy van benne save. Jó, de mondjuk, ha belegondolsz a half-life, az sose volt bonyolult. hát nem. nem. De mondom, tehát ez, a, ez az old school save cucc, tehát hogy Annyira jó, mostanában az összes játékban a checkpointok vannak, az cső. Itt vannak checkpointok, és hogyha te úgy döntesz, hogy na most ide bemegyek, de előtte elmentem, akkor te meg tudod csinálni ezt. És ez annyira old school. Hát semmit. És ezt azt VR-ba, tök jó. Tehát mondjuk a QuickSeaVe, tehát nem muszáj nem VR-ba belerakni, tehát azt akár voverakadom a QuickSeaVe-vel. De ha megnézed a játékot, mostanában ilyen nincs, mindenhol checkpoint rendszer. Hát a konzolok miatt. Mindjább. Hát lehet, mondjuk az a játék tényleg úgy lett ki talál, hogy csak. És ez ér. ugye nem jelent meg, ez csak uh -huh. PC-re jön. És uh -huh. ugye Steam vr ral együtt. Tehát... De itt tök jó, hogy van benne. Egyébként konzolon is megoldható lenne, mert a checkpoint is nyilván azt csinálja, hogy teszed egy szép pontot, uh -huh. és akkor elmenti neked. Ezt most már az... hogy miért nem megoldható, de mindig ezzel magyarázták, hogy mivel a konzolon checkpoint rendszer van, ezért egyszerűbb, és akkor nem uh -huh. rakják át. Mert konzolon kimászkálni a menüben minden pc megnyomod az f 5 aztán kész. De tök jó, hogy belakták már egyébként. Hát nyilván ezt is feltettem egyből hardra már a méne. És hát nagyon durva. <gül> <gül> tehát maga a lövöldözés, meg az egész az egész atmoszféra, meg a látvány, tényleg tehát nagyon sokszor tehát beviszi ilyen helyekre, hogy katakombákban, meg pincékbe kell mászkálni. Amikor kimész, akkor sem lehet sok felé mászkálni, tehát elég, elég a játék. Uh -huh. Viszont amit így be lehet látni terület, az olyan hatalmas. Tehát az elején egy ilyen teraszról indulsz, ahol az a torony, a éppen építik föl, és ott, ott magaslik előtted, rohadt messze, de tényleg 3 d ben minden, és így, így hatalmas. Meg jönnek néha ilyen lépegető robotszörnyek és akkor azok ott így elmennek mellette és így nézed, hogy bal kell. Én amúgy azért örülök, hogy ez, hogy ez sikeres lett, és hogy kritikailag is amúgy egész jó visszhangot, vagy elég jó visszhangja van, ahogy nézegettem a teszteket, hogy, hogy ez lehet, hogy megnyitja az útját egy Half-Life univerzumban játszódó, a más játékok előtt. Tehát nem folytatás, mert most a folytatást azt uh -huh. szerintem lehet, hogy elengedhetjük. De például most ugye megjelent ez a Black Mesa, ez a nem hivatalos felújított változat a Half-Life 1-nél, az is nagyot megy. De az csak meg... rajongói cucc, nem? Igen, de azt is felkarolta a Gearbox, vagy a Valve, azt hiszem, mm. ha minden igaz. Valve. És akkor ugye ugye jött ez, ez is egész jó kritikai visszhangot kapott, és, és ez talán megnyithatja a több Half-Life. Végén, basszus, a Valve megint fejlesztő lesz. El se hiszem. Hát mondjuk szerintem ez az elég még van dolga. Mert eleve úgy ö, harangozták be, hogy az ilyen moddolható lesz. Most ennek még nyoma sincs jelenleg, nem tudom, hogy nem, gondolom, ezt nem azonnal akarják beletenni. De a. Hát És simán el tudom képzelni, mint ahogy annó kinőtt a half life ból a Counter Strike, itt is Igen. lesz majd valami. Vagy a TF2. jó, mondjuk itt nincs multiplayer, nem tudom, hogy az modokkal mennyire lesz. Ezért reális, hogy azt bárki bele fogja tudni majd tenni valami lövöltét, mert amúgy meg tök jó működik a lövöldözés. Jó mondjuk, van, aki panaszkodik rá, hogy hú, nincs akkor a visszarugásra a fegyvernek de igazából kit érdekel VR-ba tehát Tök jóval előni. Ugye, tettem a pisztolyra ilyen reddotot, akkor így nagyjából látszik is, hogy hova lősz. Uh -huh. Az ellenfelek azok tök jó. <coughs> Ezek a headgrabbers zombik. Itt is megvan csinálva, ha lelövöd, akkor leúrik a fejéről, és akkor igen, a, igen. a rád támad, tök jó működik. Jó, mondjuk a, a milliharc az nagyon hiányzik belőle, mert egyébként én próbálkoztam ilyen vast csillag őket, de hát nagyjából, mint a simogattam volna. Lehet, fara, hogy majd később a szemben is tettem. Lehet, hát, bár hát, az az. Az Gordon freeman a fegyvere. Hát igen, Én... igen, igen, az Gordon Freeman-hoz passzol. Itt, meg az elég az egy 19 éves kislány szerintem leáll, reális, hogyha ilyen szörnyeket elkezd ütögetni, az nekik nem nagyon fáj. Igen, igen. Inkább Ütöget. simogatja őket, nem ütögetni. Igen. De a pisztolya jól bánik, úgyhogy meg másik fegyverként megkaptunk kaptunk egy shotgun és ezeket lehet a fejleszteni, lehet mindenféle cuccot rátenni. Meg hogy haladsz, egy kicsit van benne ez a ez a Metroidvénia dolog, hogy arra most még nem mehetsz. Uh -huh. Jó, mondjuk csak egy helyen volt ilyen, tehát lehet, hogy ez nem lesz általános a játékban, de mit tudom én. Arra nem mehetek, mert túl sötét van, vagy kevesebb lámpa. el kellett mennem máshova, ahol szintén sötét volt annyira, hogy beszajd, de nem annyira, hogy ne láss, hogy ott a zseblámpa, <gül> úgyhogy el kellett menni, érted? Kevésbé sötét, sötét. Hely. <gül> Igen, és azt is tök jó megoldották, hogy az te, ez egy ilyen kicsi zseblámpa amit így rá tudsz erősíteni a kesztyűdre. És akkor uh -huh. onnantól kezdve a el világítani de ha úgy csinálod, hogy ugye ezt a, nem, a, nem a pisztolyos kezedre teszed, hanem a, a bal kezedre, tehát nem a domináns kezedre, hanem a másikra, és hogyha két kézzel fogod meg a pisztolyt, akkor oda fog világítani, ahova a hova pisztolyra irányítasz. Mert amúgy meg így, így egyenesen kell tartani a kezed, és akkor úgy világítasz. Tehát ezt is csak jó megoldották. Ilyen probléma szerintem nincs a játéka, hogy valami technikailag annyira szarul működik, hogy egyszer használhatatlan, hanem ez a Bejött a zsemplába, a zseblámpa is jól működik, ezzel a kesztyével, hogy magadhoz rántad a tárgyakat. Ez is tök jó működik. Turkáni mindenféle ládába, meg szekrénybe, meg szekrényben, minden, az is tök jól működik. Egyszerűen az egész, tehát, hogy ha van az asztalon valami, valami tárgy, azt le tudod söpörni, megfogni. Ez sok VR játékban az a probléma, hogy úgy csinálják meg a környezetet, hogy néhány dolog, ami amúgy mozdítható lenne, az nem az. Hanem, hogy így, ja, hogy az, az, az ott oda van ragasztva, kb. az ott Hát itt semmi, kb. mindent le tudsz. És szépen, valami olyan nehezebb cuccat, két kézzel kell megfogni. Jó, mondjuk itt vannak a dolgok itt is, amikor annyira nehéz, hogy azt nem tudod megmozíteni, az úgy, úgy érzed, hogy az tényleg nem lehet. Igen, igen. De így minden más, meg oda tudsz magad rángatni, téglákat, meg mit, tudom, üvegeket, sőt, vannak ilyen, ilyen vizes kulacsok, vagy bármi, és amit Hihetetlen, hogy mennyire figyeltek a részletekre, hogy ha ilyen cuccot fogsz, és így a füled mellett megrázod, akkor hallod, hogy valami víz így csopog benne. Mm -hmm. Tehát, hogy ez így ilyen eszméletlen. Meg, meg a játék elején is ilyen fűztól, akkor lehet a piszkos ablakra írni, ami valami hihetetlenül látványos az egész. Hát így, az egész környezetet annyira jól megcsinálták, meg, meg a pocsolyákba tükröződik vissza a fény, és egy mész egy ilyen pincébe, ahol tényleg minden sötét, és ilyen fények vannak, meg a pocsájából hogy visszat, hát valami hihetett. Ki. Tehát... Láttam el, ügyileg szerintem ez most a legjobban kinéző VR játéka valaha. És úgyis sokan várták, hogy a ugye van ez a Resident Evil 7, hogy az majd ki jön PC-re, és az hol, milyen király lesz, hát uh... most már nem nagyon kell mert igaz, hogy az nem horror játék, de Jumpscare az nem nagyon van benne. Viszont az, hogy ezek a headgribek ugrálnak a fejedre, meg ilyen zombik csusszolnak fel, én szerintem bőven elég. Igen, mert azért haját. a rezidentivül, tehát azt valljuk be őszintén, hogy azért az nem nézett ki olyan jól. Tehát, hogy én játszottam vele, és, és ott nagyon sok minden el van mosódva, direkt azért, hogy ne nagyon terheljen. Hmm. És, és hát persze PS nem psv Igen, PSVR-ra, is. És, és, és, és, és hogy játszottam? Tehát, hogy annyira nem. Meg, meg amúgy néztem róla a gameplay-eket, tehát, hogy ilyen, ez a nagyon szürk és nagyon világ és szerintem a hmm. A Half-Life Elix az, az jobban néz ki, mint a Resident Evil 7. Ez meg lehetetlenül gyönyörű szerintem. Tehát így, streameken sem jön át, hogy ez egy VR játék, mert annyira jól néz ki, hogy a mai sima Hát a mozgásból jön egyedül át, meg, a, a, meg ahogy kezeled a dolgokat. Tehát hát. látszik, hogy ez egy VR játék, hogy, hogy eszközök vannak a kezedben, és azokkal irányítod a kezedet. Igen, de, igen, igen. de amúgy látmágyban, hogyha most kijönne egy FPS játék, ami így néz ki. Ezt mondjuk, hát múltkor, ez most van, szerintem már mondtuk, hogy már videók alapján látszik, hogy kurva jól néz ki, és az a durva, hogy azok, azok nem videók voltak akkor, hanem, hanem azok az, az tényleg a játékból szedték ki, és így néz ki basszus. Nagyon, nagyon durva. Mondom, az első 5-10 percben így nem tudom, egy számot, hogy lefosom a bokámmal úgy néz ki mm -hmm. az egész. Meg olyan, tehát ilyen ismerős dolgokat marha jól látni a vr hogy ezek a felét csoszogó, headgrabbers meg ezek a plafonról lógó cuccok, amik elkapnak és így felhúznak, és hogy megfulladsz meg, tőle, és meghalsz. Tehát ez, ez a korábbi eszmélet, lehúztuk. Lehet, hogy Izé ezzel az elix és akkor elő kellene venni újra a Half-Life-ot. Legalább a kettőt, hogy, hogy az hogyan lett így összekötve. Vagy, vagy én azt tudom elképzelni, hogy modderek ezekből a cuccokból megcsinálják. Megcsinálják. Aha, a igen. Korábbi Half-Life részeket. Tehát azt, azt viszont elég reálisnak tartom. Jó, nem lesz kevés meló, tehát kell rá várni egy darabig. Én, én, simán képzelni. Képzelni. én simán azt is tudom képzel képzelni, hogy TF2-t meg meg, cheat, meg megoldják. Lehet, hogy csak jó, jó, jó. ellen, de, de simán benne van. Jó, jó, jó. De Half-Life az tényleg az ugyan reális, mert ugye a, a csajt nem nagyon látjuk, csak kezét. Most ugye, milyen hangfáj játszódik a... Jó, vagy a hangfáj van, bocsánat. Jó, Gordon freeman nem kell ezzel foglalkozni, ja, hogy igen. beszél, mert nem beszél. De egyébként magát a játékot meg Végig lehet játszani VR-ban, ezt már talán múltkor említettem, ezzel a... Fú, mi a tököm ez? Van ez a gerizmod. mod. És a Garry's be lehet tölteni a Half-Life játékat, a régebbieket, és a Garry's modnak meg van VR támogatása. Csak annyi, hogy nagyon fapados az egész, mert a fegyverek fele van csak megcsinálva. Ami egyébként szerintem egy modernnek nem lenne nagy szó megrajzolni a másik felét is, vagy kicsit kipofozni. Most talán a Half-Life Felix egy kicsit annyira megbolygatja az embereket, hogy abban abban talán összerakják. Hát remélem legalábbis. Én kíváncsi leszek, hogy mit hoznak majd össze benne. Most az, hogy túl sokat nem haladtam a sztoriban még, de hát idővel. Most egy három óra belement, úgyhogy azért én néha hogy rácsodálkoztam dolgokra, meg el is tévedtem néha, meg ebben a játékban az a nehézségné, hogy nem veszed észre, hogy ja, arra is lehet menni. <gül> És akkor volt ilyen rész hogy kicsit eltévedtem. Úgyhogy ilyenek, ilyenek vannak benne. De maga a játék az szerintem tök jó. Nem tudom, mennyi lesz, hány órát is mondtak rá, de hát az árát reméljük megéri. Most jelenleg 50 euróba kerül Steven, 45 körül volt, amik előtt megjelent, tehát volt egy kis Ilyen ja, egy kis akció. Akcióra. A, mondjuk az probléma, hogy egyetlen játék mód járzi Tehát azért, nem tudom, én valamit azért így így még elbírtam volna benne, hogy van egy kis szobád, ahol így tudsz lövöldözni, meg tudsz cuccokat gyűjteni, és oda Legalább egy ennyit így. Hát lehet, hogy később ővítek ilyenekkel. Ilyen <sus> a, a, be, a be, tőle, tőle, Ja nem. <sus> Azt nem. Mondjuk a Steamen van saját szobád, tehát ott elképzelhető, hogy megvetted a játékot, és kapsz ilyen half life ja, is ki tudod pakolni. Mondjuk nekem ma az Oculus-os rendezés az jobban bejön. Lehet, hogy megnézem majd, hogy a mit lehet így bepakolni, ha megvan a játék. Meg ugye a ekre kapsz cuccokat is akár. Uh -huh. Én azért el tudom képzelni, hogy az AX-et ilyenekkel, hogy mit tudom én. Erre Ez az achievement kapsz valami cuccot. Igen, ezt amúgy szokta, hogy a TF2-be így kapod meg, úgy kapod meg ilyesmi. Úgyhogy ők, ők szoktak ilyesmiket csinálni Ja, úgyhogy meg elég sok minden van egyébként, amit így már lehet kapni vr ban a cuccokhoz. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit... Remélem azért frissítések még jönnek hozzá, mert ez, amit összeraktak, ez így, ez így egy kerekkegész, ugyan, de hát... Na, hát minél többet szeretnénk. Meg nem tudom, a Valve az nem nagyon... Elvileg még valamint dolgoznak, de nem nagyon jelentették be, hogy mi. Hát ők amúgy sem szokták nagyon. Tehát így... Most erre az elég is mondták, hogy amúgy ja, készít egy Half-Life Felix na cső. És akkor pár hónapra rá megjelent. Tehát, hogy ők nem viszik túlzásba. Hát ja. Mondjuk azért kellett rá várni egy keveset, de... Azért látszik, hogy sokat dolgoztak rajta. Nem a bejelentéskor kezdték el heggesztőni. Igen, igen, szóval igen, igen. Nem is tudom, mit, mit, mit mondhatnék még erre a játékról. Látványileg azt hogy nem, nem mondhatom el elég ször, hogy mennyire rohadt jól néz ki ugye én ö, Oculus Rift-en játszom, még az a CV1-es verzió. Úgyhogy nem tudom, hogy többiekkel, hogy fut. Ezen jól néz ki, rohadt jól fut. Az újabb oculus már azt mondják, hogy van, aki, aki azt használja, az már vissza, vissza se tudná venni az előzőt, mert hogy felbontás már annyira rosszabb, de én mondom így is lefostam a bokámat, úgy néz ki a játék, szóval elvileg bármilyen headset működik. Szóval bárkinek tudom, ajánlani, aki, neki, akinek aki van otthon VR. Jó, van. Ez, esküszöm ez az egyik, ami, ami legjobban érdekel, ilyen, ilyen VR cím. Hát jó, jó is lett. Majdnem mondjuk a, az, az erős túlzás, hogy így ez az első triplás VR játék, mert hattól nem. Tehát ja, már persze, van a a rengeteg, jel -jel. Rengeteg, rengeteg tök jó VR játék. Jó, mondjuk a legtöbb az Oculusos, de Most már ideje volt azért, hogy hogy a Steam is beújtson valamit, mert ha úgy tesszük. A Steam-en viszonylag kevés olyan játék, amire azt mondanám, hogy na ezért érdemes, Oculus szorba azért több. Tehát ott van a Echo, ami marha jó. Ott van a Stormland, amit végig is játszottam, arról van. Ja, igen, igen. Van a YouTube-on videó. Meg, hát... Asgard az, amit nagyon mondanak, de azt én sem játszottam. Akkor mi van még? ó, hát mondjuk a Robo Recall, azt nem kifejezetten nevezném olyan játéknak, ami... jó, mondjuk az is minőségileg, az is triplás, mert marha jól néz ki meg minden, de ugye ott nem, nem nagyon van sztori, csak így végig egy ilyen lilái pályán és ilyen kis céllövöld az egész. De mondjuk amiatt is szerintem, tehát én, én mondjuk amiatt mondtam azt, hogy nekem a VR az kell, hogy így lehet benne lövöldözni. Szerintem már, hát marha jó az egész. Úgyhogy az volt. Ja, és nagyobból ennyi az Elix. Jelenleg még nem nagyon játszottam végig, úgyhogy ennyit tudok róla mondani. Igen, kritikát nem róla, mert az nem szép dolog. A játékmenet az marhalináris, és szerintem az is nagyon fog változni. Néha vannak ilyen fejtörök, de azok is kb. tényleg ilyenek, hogy körül kell nézni, és akkor észreveszed, hogy ja, ezt így. Nem olyan kell hozzá agyolni. Inkább csak körülnézni VR-ba, ami jó. És ö, a lövöldözés jó. Minden, minden jó. Úgyhogy annak is szívesen ajánlom, akinek ez az első VR játéka, mert tényleg mindent elmagyaráz, mindent a szádbarák, hogy mit, hogy csinálj. Igazából, aki már játszott más VR játékkal, ott az az lehet a nehezítés előtt. Nem minden úgy működik, nem kell tenni az övedre a fegyvert, máshogy beszed elő, előszertett tehát kb. ennyi. De azoknak is szerintem simán lehet. Úgyhogy jó, jó, sikerült egyelőre, én ezt tudom elmondani, majd, ha végig játszottam, még visszatérünk rá, hogy mit tudok még róla mesélni. Hogy... Milyen lett végül a sztori? Már mondjuk, ha, tehát most mindenki ajnározza itt a hárfájfot, hogy mekkora a sztoria volt, de basszus. Ott is az volt, hogy A pontból, B pontban megy, néha beszélgetsz valakikkel, amiből kibontakozik némi storia a háttérben, vagy akkor feltűnik a G-man valahol, meg ilyenek. De nem volt és... nagy sztoria, csak a, a, a storymesélés volt nagy. Szerintem. Tehát, hogy ah, ahogy ott elmondták a storyt, hogy a végig, és nem voltak átvezetők, hanem körülötted zajlottak az események. Meg hát igen, igen, Mert a... néhány jelenet körülötted kell Így. És az mondjuk VR-ban tök jó passzol is, mert itt is beszél hozzád valaki, meg viszél, itt ott látsz dolgokat, hogy történnek. Csak mondjuk, hogyha itt VR-ban nem nézel oda, akkor lemaradsz róla, és azért elég nehéz VR-ban rávezetni az ember tekintetét valamire, hogy figyelj ott, ott ami történik. Mert nem rántatod oda a kamerát, meg ja, igen, nem tudom, de rosszul lesz, vagy... De mert ugye monitoros verziónál ott kb. csak oda az ember a és azért kamerát, és akkor hú, most azt látod. Körülbelül, körülbelül ennyi. Mondjuk, ha valami onnan zajt hallasz, mit tudom én, az elején van, hogy sétálsz, és akkor egy csajt elkezd neked kiabálni, hogy elix gyere ide, és akkor oda mész. Ez kb. kb. ez meg mindenek van, zaja. Meg azok a... azok a azok az ismerős hangeffektek, tudod, amikor beszélgetnek a katonák, és akkor tudod, ez a, a pittségés, amikor a akkor ez mind, mind ott van benne, és ez annyira jó, és annyira összerántják az embert ebben a hálfáj világban, hogy hihetetlen, tehát azért a hangulat az megvan. Tehát így nem tudom, tehát lehet, hogy érdemes, hát többen írták azt a fórumokon egyébként, hogy ezért érdemes, hogy vr venni, és egyébként tényleg, tehát a látványra nagyon rámentek, és egy 3D-ről, mi ezt hogy jól néz ki. Mm. Azt nézem, hogy még a játék előtt kiadtak ilyen location amiket be lehet járni. Az Elixnek valami szobáját. a mondjuk a játékban nem is nagyon lehet járni, hogy meg kéne nézni. Vagy ez a csávónak a szobája, ki van. Na mindegy. Itt van egy-két helyszín, amit be lehet járni. Jelen lehet... ja, az Rasszellnek a, a rabol... laborató... laboratórium. Nehéz <coughs> Ja, az be lehet járni a játékba is meg van egy hűtő, amiben én bele néztem, aztán utána néztem végigjátszást. Ez az a játék, hogy eljutottam valameddig, és tök jó, hogy az összes stream, ami készült eddig, maximum addig jutott ők is. De meg tudom nézni, anélkül, hogy spoilereznék magamnak, úgyhogy ez tök jó. De így volt olyan, hogy valaki belenézett abba a hűtőbe, abban, hogy nekem messzembe se jutott. És ott van egy ilyen headgrab összecsomagolva, vagy így alufóliával, és ráír, vagy nehet meg <gül> mint egy, egy ilyen grill csirke tudod, te úgy néz ki látszik, hogy ilyen csápjai, meg minden van és így és van írva fűztor, hogy ne meg nagyon kemény ez nekem kimaradt <gül> tehát vr ez, ez nagyon ott van ezekben a játékokban hogy ha bejössz valahol fogdass meg, nézd meg mindent mert ott valami lesz úgyhogy na király ki akkor. Na, én szerintem kibeszéltem a lelkemet is most már ja. ebben a podcastben. De most de négy jó áll állunk. Beszélünk. Több, mint két én... óránál tartunk. Úgyhogy. Úristen, az már lehet, hogy több, mint kellett volna. Ja, ja. Most, ki most négy jó játékról beszéltünk, úgyhogy így karantén idejére mindenki válogathat kedves szerint. Bár mondjuk a... nagy rész mindegyik lövöldözős, de hát ez van. Semmi de sem hát a... Az rx kell egy VR headset, ami még ja, azoknál hát, az az az nincs. De a kód az ingyen van. Úgyhogy... Akkor az így elvallaló, csak egy számítógékkel, azt lehet vele lehet medi csapatni. Így van. Ja, úgyhogy nagyjából ennyi, én is fáradtam így a podcast végére, mert szius, szius. annyit beszéltem, hogy bele, beledögnök. A honlapot pedig, hát mindenki keresse meg minket Facebookon. Szerintem, ha rákerestek arra, hogy click play, így, ahogy mondom, kával aztán még kétkával, aztán egy play-jel, <gül> akkor csak minket fog megtalálni, és ott a honlapon, a, honlapon, a Facebook oldalon ott mindig kint lesz, hogy éppen mi a helyzet a honlappal, meg magával a hanganyaggal, és amíg, amíg nincs meg a honlap, nincs meg csinálva, vagy átlőve a domain, vagy nem tudom, hogy végül a megoldás, addig tudtok minket követni az én Twitch csatornámon, meg a, meg a Youtube-on. És a YouTube linkeket, akkor azokat ki is fogom tenni egy adás után, amint kint van YouTube-ban a cucc, úgyhogy ott meg tudjátok hallgatni. Ja, Semméljük minél önök. Uh, esetleg úgy. még azt lehet, hogy meg fogom csinálni, hogy a hanganyagot akkor összerakom, és azt is kiteszem a, az archive.org-ra, és akkor ott meg lehet hallgatni, lényegében. Sajnos az RSS-be az van kötve a domainhez, úgyhogy az kell a honlap. Tehát az RSS-be akkor lesz a cucc, amikor megint működni fog minden majd akkor le is tesztelem én is ilyen eres os olvasókba, hogy minden, minden átjönne normálisan. Remélhetőleg igen. Ilyen probléma volt korábban, hogy az rss be csak a, a legújabb adások jelentek meg. A régebbiek nem, úgyhogy ö, azzal nem lesz szerintem probléma, hogyha minden működni fog újra, akkor behúz mindent. Szerencsére. Úgyhogy amint meg tudom Jó. oldani, dolgokat megoldom. És akkor már ennyiek, ennyiek voltunk. ez a, csak a két óra, most akkor két hétig ezt kipihenjük. Így van, hát ez most ez, ez jó szó volt. Nem gondoltam, hogy eddig fog tartani. Ja, én sem, mert biztos mindenki Már engem kerestek is telefonon közben a család, hogy élek -e még, hogy meghaltam itt a, az egyszemélyes karanténomban a szobában. Jó, hogy azért rád néznek néha, így rákérdeznek, én, hogy mi a helyzet. Bár nem, ezt nem vissza, és még nem, nem törömbölnek az ajtón, gondolom, Új, is rejtik a de akkor így megkérdezték, de annyira nem érdekel, hogy mit mondasz. Majd a megadom már ezt a a. en nem szakott nézni. Majd mondom, hogy ha itt megy, akkor itt vagyok. Ha esetleg a konyhából nem tudja, hogy mit csinálok a szobába, akkor itt rám tud nézni. Na, de akkor már ennyik voltunk. És akkor két hét múlva reméletőleg addigra megragódódik minden probléma, de ugye, sajnos. Vagyis hát nem teljes egészében. És addig meg maradjatok otthon, játszatok sokat. Mm, így van, mosatok kezet. Mosatok kezet, nagyon soka játszatok sokat. Sokat, nagyon sokat. <gül> Abból baj nem lehet a sokat játszani. Így van. Legfeljebb a reflextek élesebbek lesznek. Hát ez e, meg nem baj. A logikátok szintén palírozva lesz. Tehát tényleg nem is értem a game-el létnek nincsenek negatívumai. Pontos, azért néha mozogjatok is. A is. multiplayerbe játsztok akkor a szociális dolog is teljesen működik, meg tanultak nyelveket, szukább meg dolgok. Hát igen, oroszul könnyen meg lehet tanulni. Gémel volt. És hát esetleg tanítsátok meg a környezetben lévőket, hogy, hogy lehet otthon jól elvenni, ha nem mehettek sehova, mert az... látom a hogy az ilyen probléma, hogyha igen, sehova venni, akkor helyest, mit csinálja. Igen, nehezen találja föl magát egy-két ember. Igen, igen. Tehát én, én így a nem is tudom, mekkora áradúzzad Steam könyvtáron mellett. Én nem érzem, hogy ha az elkövetkezendő egy évben nem lehet sehova mennem, akkor én nagyon fog unatkozni. Internet legyen, a... meg, meg villanyoztak, kész. Csak az internet, meg a villany legyen, igen. Nagyon jó, azzal a mély bölcsességgel szerintem akkor is köszönünk mindenkinek további szép napot, estét, játszást, és maradjatok otthon is. Ilyen dolgok. <gül> Szia! Sziasztok!